Egyéb írások egyéb vélemények E fejezetben kedves olvasóm, mint írtam el kanyarodunk a nyugati keresztény kánon anyagától, hiszen könyvünk fő témáját tekintve jócskán találunk állásfoglalásokat ezzel kapcsolatban az említett kánon anyagán kívül is. Mint ahogy a kánon esetében itt is áll, hogy hatalmas meglátásbeli, azaz nézetkülönbségek vannak az Úr személyére, származására és úgy általában minden hozzá köthető, őrá vonatkozó dologgal kapcsolatban. Ezekből merítünk most azzal a szándékkal, hogy leleplezzük a hazugságaikat és feltárjuk az igazságaikat, már ha vannak bennük ilyenek. Rögtön egy igazi szeméttel kezdenék, ám mielőtt meglepődnél, hogy mit keres itt egy ilyen tartalom biztosítalak, jó okkal teszem, hogy megemlítem, illetve részben be is mutatom ezt. Fejjebb beszéltünk már az úr személyére vonatkozó különböző nézetekről, tanításokról, véleményekről, ám ezek eddig jobbára a magukat kereszténynek valló gondolkodóktól származtak. Megemlítettem az ellentábort is, de az ő részükről nem mutattam be semmiféle konkrét állásfoglalást az Úr személyére vonatkozóan. Hogy ezt a hiányosságot orvosoljam, tehát következzék itt egy kivonat, egy kifejezetten Krisztus ellenes ocsmányságból, valóban csak a korrekt cég kedvéért. Ez az anyag nem más, mint a talmudista, rabbinikus judaizmus egy igen jellemző terméke, amely Toledot Jesu cím alatt vált ismerté. Mielőtt az anyag vonatkozó részeit idézném, szeretném megjegyezni azt a tényt, hogy a ma ismert és általánosan gyakorolt zsidó vallás, a talmudista, rabbinikus judaizmus még csak köszönő viszonyban sincs az ószövetségi időből megismert áldozó judaizmussal, hanem csupán egy torz, degenerálódott verziója annak, amely kizárólag az úgynevezett zsidó hagyományok és az úgynevezett bölcsek által leírt okosságok ez a talmud anyagából építkezik. A mai rabbinikus judaizmusnak annyi köze van a Tórához és a mózesi tanokhoz, mint a cionistáknak magához Mózeshez, vagy a mai Izrael államnak a szellemi Izraelhez. Zéró. Bár megjegyeztem, hogy a következő okádékot csupán a korrekciók kedvéért idézem részben mint ellenvéleményt, de azt is el kell mondjam, hogy a minden rosszban van valami jó, igazságnak megfelelően, ebben is van a látók számára megnyilvánuló hasznos és fontos tartalom. Olyan tartalom, amelyet a Krisztust gyűlölő, magukat zsidónak valló emberek, nem gyakorolván semmiféle nyomást rájuk a cenzúraként működő valamely keresztény egyház, meggyőződésüknek és ismereteiknek megfelelően szabadon beemeltek a szóban forgó anyagba így értékes információkhoz juttatva azokat, például engem, akik képesek meglátni az igazságot még egy iszappal teli labor mélyén is. Nézzük tehát miről is beszélek. A Toledo Jesú, Jesú, Cím alatt több, tartalmilag hasonló középkori zsidó kézirat ismeretes. Közös vonásuk az, hogy erősen keresztény ellenes szemszögből vázolják Jézus Krisztus életét, illetve tevékenységét. Ezek az írások tehát lényegében Jézus élettörténetének rövid, anekdotikus formában való bemutatásai, kizárólag az őt és tanításait megtagadó rabbinikus judaizmus Talmudjában rögzített hagyományainak becsmérlő perspektívájából. Az írás leplezetlenül sérti Jézust, Máriát és általában a keresztényeket, amiért sokan megbotránkoztatónak tartják. Ezzel szemben védelmezői arra hivatkoznak, hogy nevezett mű az elnyomott középkori zsidóság egy értékes folklória, s mint ilyen, egy fontos irodalmi érték, ami véleményük szerint nem keresztényellenes. Az írás tartalmát a legalább a 6. századtól ismert és terjengő zsidó néphagyományok teszik ki, de a története formában egybekovácsolt megjelenését a 14. századra teszik. Függetlenül attól, hogy irodalmilag hová soroljuk az tény, hogy a keresztény hitre nézve rendkívül sértő nézeteket tartalmaz. Az írásban Jézust egy törvénytelen gyermekként, vagyis fattyúként mutatják be, Továbbá a zsidók ebben ült egy olyan, varázslatokat gyakorló, megtévesztő és eretnek tanítónak tartják, aki joggal szenvedett szégyen teljes halált. A Krisztust eláruló jódás pedig a pozitív hő szerepét tölti be ebben a idézőjelbe téve műben. Az alább következő szövegrészek Morris Gold Steel, Jesus in is Tradition című könyvében található Toledot Jesu 148-tól 154. oldalig verziójának magyar fordítása alapján kerülnek beillesztésre, az én válogatásom szerint. Következzék tehát az említett tartalom, a kiemelések a nyomtatott verzióban általam hozzáadva. Íme. Miriamnak fia született, akit Jehos Huának nevezett el a fivére után. Ez a név aztán Yesura korcsosult. Az undorító előzményeket nem kommentálnám, ha szeretnéd megismerni, az esetben például itt, link a nyomtatott verzióban megteheted. Amiért erészt kiemeléssel idéztem, azaz úgynevezett zsidók által is rögzített Jehosú a név említése az úr vonatkozásában, amely ismét csak mondom, nagyon nem Jézus. Bár urunkat ma a legtöbb ember a. Kereszténység idézőjelben áldásos tevékenysége okán a latinosított Jézusként ismeri, ettől függetlenül nyilvánvaló tény, hogy sem ő maga, sem az őt követő tanítványok ezt a nevet sosem használták az ő személyére vonatkozóan. Igen értjük és tudjuk kiről van szó ha a Jézus nevet halljuk, de meg kell érteni, ha és amennyiben ő ezt sosem használta önmagára vonatkozóan, akkor nem ez volt neve. Ez a név egy olyan titulus, amivel ugyancsak mások, emberek illették őt. Ugyanezt a masszatolást, csúsztatást vitte véghez Róma, amikor a krisztusi elnevezést ágyulták keresztényné. Krisztos görög és Krisztián latin. Nagyon nem mindegy. De nézzük tovább az idézeteket. A templomban megtaláltak egy alapkövet, amelybe bele volt vésve Isten kimondhatatlan neve. Bárki, aki megtanulta a kimondhatatlan névtitkát, és azt, hogy hogyan kell használni, az amit akart, képes volt véghez vinni. Éppen ezért a bölcsek mindent megtettek annak érdekében, hogy senki ne juthasson hozzá ezekhez az ismeretekhez. Ezt azért idézem, mert beszéltem már több ízben a mágiáról és a nevek mágikus vonatkozásairól. Természetesen mindig negatív előjellel, hiszen az ember, aki az úrban bízik, undorodva kell, hogy elforduljon minden mágiától. Ettől függetlenül tényként állapítható meg az, hogy még a nevezeti romány születésének idejében élő talmudista zsidók számára is tökéletesen ismert fogalom volt a nevekkel operáló, egyébként isten által kifejezetten tiltott mágia, amelyről már több ízben szóltam. Ez a szöveg azt mondja, hogy Urunk ellopta a templomban rögzített titkos nevet, amely az Isten titkos neve és amelynek az egész teremtés engedelmeskedik. Ez által tetszert arra a hatalomra, amely által végre tudta hajtani a csodálatos tetteit. Ez tehát a Talmudista rabbinikus verzió Krisztus egyébként általuk is kétségtelen tényként elismert hatalmára vonatkozóan. Ám feltenném a kérdést, Amely szerintem szükségszerűen felmerül ezen ostoba hazugság kapcsán, hogy amennyiben az úgynevezett bölcseknek a birtokában volt ez a titkos, mágikus név, akkor miért nem használták fel a saját céljaikra, a maguk és a titok védelmében? Hogy az esetleges bitorlókat megakadályozhassák céljaik elérésében? Persze azt is leszögezhetjük ennek az egész ostobatartalomnak a kapcsán, mi szerint azt feltételezni Istenről, hogy mint a palac zárt szellem, ha valaki a nevén szólítaná őt kimondja a mágikus, titkos nevet mint egy varázsszót akkor azonnal ugrik és megteszi a parancsot, tehát ezt feltételezni Istenről jóval több, mint gigászi ostobaság. Istent nem lehet semmire utasítgatni, sem semmiféle módon manipulálni. Tehát ennek az írásnak már az alapkoncepciója sem állja meg a helyét. Ahogyan a revideált Károli esetében is, a hazugot itt is könnyebb utolérni, mint a sántakutyát. Nézzük a következő idézetet. Kimondta a kimondhatatlan nevet az agyagmadarak fölött, azok pedig elrepültek a levegőbe. Ugyan ezeket a betűket ismételte el egy malonkő fölött is, amit a vízre tettek, s ami lebegett a vízen, mint egy ladik. Nos, az itt leírt, a Krisztus gyűlölő zsidók által rögzített csodák ma megismerhetetlenek a nyugati keresztény kánon cenzúrázott tartalma alapján. Erre mondtam például, hogy a szemétben is lehet kincset az, aki figyel. János elmondja János 21:25, hogy mindent amit az Úr végzett lehetetlenség felsorolni, ám mégis nyilván rendkívül szívesen olvasnák ezeket mindazok, akik szeretik az Úrat és szívből vonzódnak hozzá. Ezért is érdekes ilyen anyagokat megismerni főként azt tekintve, hogy a hitelükhöz kétség nem fér, hiszen az urat gyűlölő, az ő messiás voltát tagadó ellentábor maga ismeri el ezek megtörténtét. Ők sem a tényeket, csupán a képességet próbálják degradálni, amely alapján az úr ezeket megcselekedte, ám magát a csodák megtörténtét egyértelmű tényként ismerik el. De nézzük tovább! A bölcsek el kívánták választani Izraeltől azokat, akik Jesúban a messiást vélték, és egy szimé önkefa nevű, nagy tudású férfihez fordultak segítségért. Ez a szimé ön hiába ment, ami a Nazarénusok legfőbb városa volt, és ezt mondta magáról, Jesú tanítványa vagyok. Ő küldött el engem, hogy megmutassam nektek az utat. Jeleket mutatok nektek, ahogyan Jesú is tette. Mindezek az új rendeletek, amelyeket szimi önkefa vagy ahogyan őt a nazarénusok nevezik, Péter tanított nekik, azt a célt szolgálták, hogy elkülönítsék ezeket a nazarénusokat Izrael népétől, és így véget vessenek a viszálynak. Idézet bezárva: Ha ismered a Bibliát, kedves olvasón, akkor bizonyára azonnal nyilvánvalóvá vált számodra, hogy itt miről van szó. A talmudisták itt Simon Pétert, azaz Kéfást Lásd cimi önkefa, a későbbi Péter apostolt kívánták farizeus zsidó ügynökként bemutatva besarazni jó okkal, hiszen gyűlölték őt hitehagyása és árulása miatt. Ám nagy buzgalmukban, megint csak a keresztény cenzúra hián ismét olyan igazságokat árulnak el nekünk írásukban, amelyek számukra itt lényegtelennek tartott hiszen ők nem keresztény apologisták. Hitvédők egyes tényeket tekintve pontosan egybevágnak az én korábbi és máig tartott, egyébként a szentírásra támaszkodó állításaimmal, és amelyek ismét csak meglehetősen befűtenek a kereszténység nevezetű hazugságnak. De miről beszélek? Milyen igazság lehet egy egyébként ilyen hazug tartalomban? Hát például mint az úr csodáinak leírásai. Vagy az úgynevezett tó vagy ős keresztényeknek hazudott nazarénusok valódi nevének hiteles rögzítése. A keresztények, amikor felmerül a kérdés, hogy honnan veszik a keresztény elnevezés léptyogosultságát, mindig elsőként az apostolok cselekedetei 11 ra hivatkoznak, ami az első előfordulása a Bibliában a keresztény névnek. Persze hamisan, mondanom sem kell. Erről már bőséggel olvashattál előző írásaimban. Itt tehát azt látjuk megint csak az ellenség tollából, hogy az első században élt Krisztus követők esetében szó nem volt hős Úgy voltak ők ős keresztények, mint ahogyan Ádám volt neandervölgyi. Sehogy. Ők voltak a nazarinusok, amint ezt a mű zsidó értsd, testi zsidó forrás is egyértelműsíti. Azt írják egyébként teljesen igazan, hiszen ők nem erre koncentráltak írományukban, hogy Antiochia volt a nazarénusok legfőbb városa. Ahol először nevezték magukat a Biblia ma ismert szövege szerint keresztényeknek magukat Krisztus hívei. Pedig a valóság az, hogy az addig magukat nazarénusoknak nevező hívek ettől kezdve nevezték magukat Krisztusiaknak, nem pedig keresztényeknek. Értsük meg, a Krisztusi az nagyon nem azonos a keresztényel. Ahogyan a Biblia igéj, tanításai sem a kereszténységgel. Azt a tényt pedig, hogy az első század Krisztus követői nazarénusokként voltak ismertek nem pedig ős keresztényekként, még egyszer megerősítik azzal, hogy Isten korabeli gyülekezetére kizárólag nazarénusokként hivatkoznak minden alkalommal. Ennek bibliai igékkel való bizonyítását röviden elolvashatod a Szent Tehén című írás 83-85. oldalain, vagy nagyon részletesen az egész Fétis című munkában, különösen annak 81. oldalától kezdődően. Most pedig vegyünk szemügyre egy igen figyelemre méltó információt az Úr nevével kapcsolatban. Bemásolok ide egy idézetet a Fenti link alapján megismerhető forrásból, a kiemelések általam hozzáadva a szöveghez. Jézus neve a talmudista judaizmusban, a rabbinikus judaizmus szent könyvnek tartott talmudjában több olyan utalást találhatunk, amelyek Jézus születésével, nevével, életével, tanításaival és halálával foglalkoznak. Amikor Jézust említik, akkor gyakran eltérő kifejezésekkel utalnak rá, mint például ószó is, vagyis az az ember, az a bizonyos, az ács fia, és az akasztott stb. Egy külön írásban listázzuk majd az ilyen talmudi idézeteket, itt most csak a Jesu megnevezéshez lenne némi hozzáfűzni való. A bibliai Jézus Héber neve Jasua a hanokri, ennek megfelelője a magyar názáreti Jézus. A nokri megnevezést názáret városa után kapta, ugyanis ebben a városban nevelkedett fel. A talmudban alkalmanként a keresztényeket is nokrinnak, azaz nazarénusoknak nevezik. A jasú a név jelentése éhá megvált, s emiatt a zsidók elkerülik ezt a megnevezést Krisztusra vonatkozóan, helyette csak nem kivétel nélkül a jesú ejcd, jesú rövidítést alkalmazzák. Tudni kell azonban, hogy a jesú nem a jesú a név változata, hanem egy leleményes szófordulat, ami valójában egy átkot akar. A jesú név az immatschemovezikro vagyis töröltessék ki a neve és emléke jelentésű zsidó átok szavainak első betűjiből áll össze, s így a név az átok kezdő összetétele. Amikor tehát a zsidók Krisztusra a jesú a név helyet Jesuként, illetve ilyesuként utalnak, akkor a felszín alatt megátkozzák nevét és emlékét. A jesú név mellé gyakran jelzőket is raknak, ilyen a jesús cseker vagyis a hazug, vagy jesú utol a förtelem. Idézet vége Utóbbi idézet kapcsán ugye tegyük hozzá, hogy az keresztény forrásból származik. Egészen elképesztő, hogy mennyire természetesen és számukra magától értetődően veszik át a keresztény latin Jézus nevet, amikor azt írják, hogy a bibliai Jézus Héber neve Jasua Hanokri, ennek megfelelője a magyar názáreti Jézus. Tehát a magyar názáreti Jézus. Miért nem a magyar názáreti Jasua vagy Jehoshua? Ez éppen annyira lenne magyar, mint a görög és latin verziókon át magyarított Jézus csak annyi különbséggel, hogy ez igaz lenne. Tovább elemezve a megjegyzésüket az is jól látszik, hogy nekik is szemet szúrt az ő nézetükkel összeegyeztethetetlen igazság, az a tény, hogy a Talmud leginkább nazarénusokként említi, határozza meg Krisztus követőit nem pedig keresztényekként, ezért ezt igyekeztek bagatellizálni azzal, hogy az erről tudósító mondatba beszúrták az alkalmanként és az is szavakat idézem újra. Tehát azt írják, hogy a Talmudban alkalmanként a keresztényeket is Nokrimnak, azaz Nazarénusoknak nevezik. Nem nem kedves keresztény szerzők. Nem a keresztényeket is, hanem kizárólag a Krisztusiakat nevezték Nokrimnak a zsidók. Az alkalmanként szó használata pedig azért. Egy rendkívül kényelmes megoldás, mert az alkalmanként lehet egy százalék, de ugyanakkor lehet kilencvenkilenc is. Bár én ezzel kapcsolatban gyanítom, hogy a valós számot igen kevesek lennének képesek meghatározni, hiszen a Talmud anyaga egy olyan szövevény, amelyet rabbi legyen a talpán, aki tökéletesen ismer és átlát. Az minden esetre tényként elmondható ennek a valószínűleg több, mint 800 idézőjelben zsidó bölcs, hiszen legalább ennyien név szerint említve vannak szerzőként által összehordott anyag kapcsán, hogy urunkat és a teljes új szövetségi írást hevesen támadja és tagadja annak minden tartalmát, mi több, ahol csak lehet gónytűző mind Krisztus, mind az őket követők személyéből, és a nekünk fontos írásokból egyaránt. Idézek röviden a Viki Talmuddal foglalkozó írásából kiemelések ismét általam hozzáadva. A Talmud Héberül, Ten, tanulmány, ami tanulva lett, a posztbiblikus irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb, tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság enciklopédiája, jogi és vallási alapvetése, szokásjogi jogi gyűjteménye, biblia értelmezéseinek tárháza, a rabbinikus judaizmus kiinduló pontja. Fontosságát jelzi, hogy a Talmud minden más vallási írással szemben elsőbséget élvez. A Misna a hagyomány szerint Yehuda Hanászi szerkesztésében, 189 körül nyerte el végleges formáját, míg a Gemára a második és hatodik század között. A Talmud egy 800 rabbira, tanítóra hivatkozik név szerint is. A Talmud megemlékezik Jézusról, akit a keresztények Krisztusnak jelentése, felkent, Isten egyszülött fiának neveznek. A Jézusról szóló Talmudi fejezeteket és példázatokat Peter Sáfer professzor Princeton judaisztika intézet tanszékvezető gyűjtötte össze, mint könyvében említi, a zsidó-keresztény párbeszédet elősegítendő. Könyve vizsgálódás eredményeit tartalmazza. A Talmud Jézusról szóló részei a kereszténység visszatükröződése a rabbinikus judaizmusban, annak kereszténységre adott irodalmi és teológiai válaszának nagy forrásértékű elemét adják. Sáfer megjegyzi, hogy a Talmud Jézusról tett állításai nem jelentik azt, hogy ezek valóban megtörténtek volna értsd historikusság, de inkább azt, hogy ezek kifinomult ellen Jézus evangéliumokban ábrázolt életét és halálát illetően. Ezen ellen narratívák az evangéliumok részletes ismeretéről tanúskodnak, különösen ami János evangéliumát illeti. Ezen ellen narratívák polémikusak, az új testamentumi történeteket gónyolják, parodizálják, különösképpen Jézus születését és halálát. Schaeffer hangsúlyozza, hogy e talmudbéli részleteket nem szabad figyelmen kívül hagyni például kitalációként leírni vagy jelentéktelenként feltüntetni. Jelentőségük abban áll, hogy e Talmudbéli részlete karabinikus judaizmus írásban adott válaszai az új szövetségre, különösképpen a négy evangéliumra. Jézus neve Héberül Jesua. A Talmud írói Jézus nevéből szójátékot űzvén ezt Jesura rövidítették, mely egy kezdőbetűből alkotott szó vagyis mozaik szó. Jímak Semol. Jelentése, töröltessék el a neve és emlékezete. A Talmud Jézusról szóló részei, ahol a Jesú nevet kéne írni, mindenhol ezt az elnevezést használják. A Imak a legerősebb bátkok egyike a Héber nyelvben. A Talmud szerint Jézusvér szerinti atya egy Pandera nevű római katona volt, hivatalos apja pedig egy pappos Ben Yehuda nevű zsidó. Jézus tehát egy egyfelől törvénytelen gyerek azaz fattyú, másfelől pedig egy nem héberrel góly való kapcsolatból származik, vagy is héberül, mamzer, ami elölhet fattyat és korcsot is. A római katona neve különböző szövegváltozatokban Pendera, Penterő, Pantiri és hasonló alakok. A Talmud kutatói szerint az ős forrás lehetett, amely vagy a párduc panterosz bújaságát jeleníti meg, vagy pedig egy betűcserés szójátékkal a kereszténységben szent szűznek parténosz ismert Mária fogantatását gúnyolja ki. Ez a Talmudi rész ugyan hallgat a gyermek nevéről, de több rabbinikus forrás úgy utal Jézusra, mint Jézus, Pandera fia. A Pandera történet Szerzusz pogány filozófusnál is megjelenik, aki egy zsidó szájába adva írja le a történetet. Sáfer megfigyelése szerint a két történet szerinte teljes egyezése egy közös idóforrást enged feltételezni. Jézus anyja, Miriam egy nő, aki hosszúra növesztette a haját, ami az erkölcstelenség és kicsapongás szimbóluma. Jézus szűz általi nemzésének kigónyolása még egy helyen megjelenik, ahol Jehosua B. Hananya Rabbi vitatkozik a téni görögbölcsekkel. A történet valószínű mondani valója, hogy a Jézus szűztől való csodás születése annyira lehetséges, mint egy összvértől való születés. Sanhedrin 103-a Jézus egy olyan tanítvány volt, aki elrontotta az ételt. Az étel elrontása egy szexuális kifejezés, értelmét megvilágítja a példabeszéd, melyben Rabbi köhenő ráv abba ágya alámászik, hogy kihallgassa, a ráv mit csinál és miről beszél szexuális érintkezés közben a feleségével. Aki elrontja az ételt, egy olyan embert jelöl, aki nyilvánosan házasságtörő. Életmódot folytat, és szégyent hoz tanáraira és szüleire. Sáfer szerint az is elképzelhető, hogy a Talmud itt Jézusnak Mária Magdolnával való kapcsolatát fordítja visszájára, amennyiben a Lukács 736-50-ig részben szereplő erkölcstelen asszonyt Mária Magdolnával azonosítjuk. Jézus és Mária Magdonna viszonyával agnosztikus evangéliumok is foglalkoznak, és lehetséges, hogy a Talmud összeállítói -e hagyományt is ismerték. Hivatkozás, hogy ne legyen olyan fiunk vagy tanítványunk, aki nyilvánosan elrontja az ételt, mint a Názáreti Jézus esuhanotri. A teljes történetben Jézus doleg, a hitó és geházi társaságában találja magát. Közös bennük, hogy mind a hárman rossz útra téved bizalmasok voltak, Dávid király bizalmasa a fel, aki őt elárulva Absolon szolgálatába szegődik később felakasztotta magát. Az Edomita Doegszol bizalmasa volt és nob papjait ölte Megszol parancsára, Geházi pedig Elizeus proféta bizalmasa volt, akit Elizeus leprával látkozott meg annak mohósága miatt. Jézus mágiát űzött, megtévesztette és félrevezette Izrael népét. Szintén ez a történet tartalmazza, Jézus fölállított egy téglát és azt imádta. A téglából való bálvány fölállítása és imádása babiloni szokás volt. Szintén talmud részlet szerint Jézus Egyiptomban tanult mágiát. Jézus egy bálványimádásra csábító embermesít volt, aki mágiát űzött és Izrael tévútra vezette. A zsidó kivégzések előtt a kivégzendő előtt pár méterrel egy hírnök járt, aki fenhangon sorolta a kivégzendő bűneit, hogy amennyiben van valaki, aki szerint az illető ártatlan, és bizonyítani tudja, előléphessen és megmentesz az illetőt. Jézus esetében talmudi verzió eltértek ettől, 40 nappal kivégzése előtt hírnök járta be az utat, amin Jézust vezették a halálba. Ez szokatlan volt, mivel a hírnöknek közvetlenül a kivégzendő előtt kellett volna haladnia pár méterrel, ugyanazon a napon. A változás oka, hogy Jézus közel állt a kormányhoz, barátai voltak magas helyeken és arabig biztosra akartak menni, hogy meghal, amiért még a törvény betűjét is megszekték. A 40 napos megelőző hírnökjárásnak valószínű oka, hogy bebizonyítsa, Jézus híveinek 40 napjuk volt, hogy védjék mesterüket, és így sem sikerült, megerősítve, hogy Jézus egy csaló és hamis proféta. A tálmut szerint Jézust megköveszték majd felakasztották, ami ellentétben áll a keresztény hagyomány keresztre feszítésével. Ennek oka a narratíva polemikus mi voltában keresendő. A Bavli felség jogot formál Jézusra, hogy véglegesen eltaszítsa. Jézus eretnek volt, közülünk sokat elcsábított, de elintéztük zsidó törvény szerint, megkapta ami érdemelt, és ennyi a történet. A Talmud leírása a teljes visszájára fordítása az új szövetségi leírásnak, a zsidó szégyennek és bűnnek, igenis elfogadjuk érvel a felelősséget ez eretnek haláláért, de semmi oké arra, hogy szégyent vagy bűntudat érezzünk miatta. Nem vagyunk gyilkosai a messiásnak, Isten fiának, hanem a jogos kivégzői egykáromlónak és bálványimádónak, akit a törvényünk teljes súlya által ítéltünk halálra. Az új szövetség tanúsága szerint Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, tizenkettőt, ami Izrael 12 törzsét zselképezte. A Talmud szerint Jézusnak öt tanítványa volt, Mattai, Nakukulai, Netször, Buni és Todai. Mindegyik tanítványt megidézik a rabbik elé, ahol a saját nevükre hivatkozva védekeznek, azonban a rabbik visszájára fordítják a védekezésüket és mindegyiket halálra ítélik. Ezek kitalált beszélő nevek, Jézus egyes tulajdonságaira utalván arra szolgálnak, hogy kifigurázzák őket. A mattai a példázatban azt jelenti, hogy Jézus soha nem fog föltámadni, mi több, a neve is nyomtalanul elfelejtődik. nakukulai arra utal, hogy Pilátus ártatlannak Nakúi találta őt, de a zsidók szerint egyszerűen ez a neve. Netször neve azt jelenti hajtás, és Izajásra utal Izajás 11. Vessző kél Izaj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Ami pedig Máté evangéliumára utal, ahol Jézus Dávidnak, Izáj fiának leszármazotja. A rabbik viszont, szintén izajás nyomán utálatos hajtásnak nevezik, akit szennyes hulladékként kidobnak a sírból. A Bavli szerint Jézus káromló és bálványimádó, aki rengeteg embert tévútra vezetett, ezért megérdemli, hogy hol teste temetetlenül heverjen. A Bavli szerint sem Jézus, sem a tanítványai nem fognak soha feltámadni. Meghaltak és tanításuk örökre elenyészik. A kereszténység tanítása szerint Jézus a feltámadása után 40 nappal fölment a mennybe. Nem meglepő módon, a Talmud teljesen másképp ábrázolja ezt. A Talmud szerint Onkuelos, aki állítólag a Héber Biblia arámra fordítója megidézi a názáreti Jézust Jesu Hanocét a sírból, és megkérdezi mi a büntetése a pokolban. Jézus azt válaszolja, a forró ürülék. Némely kéziratkiadás helyettesíti Jézust Izrael bűnöseivel poshely Israel. Sáfer megállapítása, hogy először Jézus volt a példabeszéd alanya, később cserélték ki Izrael bűnöseire, hiszen a legkorábbi kéziratokban Jézus szerepel. A forró örülékben főzés hatalmudban a kinevetésének büntetése. A forró örülékben főzés szintén értelmezhető. Úgy, mint Jézus utolsó vacsorán elmondott szavainak, illetve az átlényegülésnek a rossz indulatú kigúnyolása. Jézus hatalmúban kevés alkalommal fordul elő. Arról a róla szóló narratívák koherens, egységes egészet alkotnak, kurafi, bálványimádó, Egyiptomban ment mágiát tanulni, ki csapongó, rengeteg embert félrevezetett tanaival, a pokolban főzik forró örülékben. A Talmud Jézusról szóló részei napvilágra kerülvén időről időre zsidó ellenes, antijudaista és antiszemita feszültségeket gerjesztettek a befogadó többségi keresztény társadalomban. A keresztény értékrend szerint ugyanis egyalázások istenkáromlásnak, blaszfémiának minősülnek. A Talmud döntő befolyással lett a zsidóság vallási és szellemi életére. Tanulmányozása mellett. Kivált a XVI. századtól a XVIII. század végéig, minden egyéb tudományos foglalkozás majdnem kiszorult a zsidóság köréből. Magyarázták, kivonatolták, lefordították és kodifikálták. Idézet vége. Ennyit tehát a Toledot Jesu című és a Talmudról, amely a zsidóság számára idézem a legszentebb írott anyag és amely döntő befolyással bír ma is a vallási és szellemi életükre. Ennyit ezekről, amelyek bár tartalmukat tekintve több mint undorítóak, mégis egyes elemeiket tekintve feltárnak olyan igazságokat is, amelyek nyilván szándékuk ellenére, de igen hasznos információkat nyújt azok számára, akik nem hagyván érzelmeiktől elragadtatni magukat képesek viszonylag objektívan szemlélnie tartalmakat. És mielőtt engem érne az avád, hogy a testi zsidóság szentíratait sértő véleményt fogalmaztam meg, hadd tegyem hozzá a fenti, nem csak tőlem származó sorokhoz, hogy azoknak minden szava igaz, és ami a talmudot illeti, fenti sorok a töredékét sem adják vissza annak az anyagnak, amely ezen felül leírásra került nevezett írásokban. Ha ezeket a világ részleteiben megismerné, az okozhatna némi kalamajkát. Szerencsére nyilván nem véletlenül a támúd Héber nyelvű iratok tömege, amelyekből ugyan készültek fordítások, de hányan olvassák ezeket? No, most evezzünk kissé erősebb vizekre. A következőkben tehát egy számomra egyértelműen az óráltal ihletett művel kapcsolatban szólok, amely bár nem része a megcsonkított nyugati keresztény kánonnak, mégis egyes részleteit tekintve igazi szeme a biblikus irodalomnak. Egy olyan gyöngyszem, amelyben egyértelműen szó van az úrról, sőt, jó eséllyel ő maga vagy egy hírnök is megjelenik benne, bár ez nem mindenki számára válik egyértelművé. E mű egyes részleteit tekintve tehát lásd 3.1-től 8.3 olyan szellemi kincs, amelyet mindenképpen érdemes megismernie minden Krisztust, az urat követő embernek annak ellenére, hogy szerzője egy az első században élt, szamáritánus származású idézem keresztény szent. Ez a tény önmagában még nem jelentene problémát, hiszen ma az apostolok is elvileg kivétel nélkül ebbe a kategóriába tartoznak dacára annak, hogy sosem voltak keresztények. Ám az már annál inkább probléma, hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő írásba is bizony elég sok ocséú belekeveredett végül a búza mellé az idők során. Hogy mi lehetett az eredeti tartalom, mi pedig a későbbi szövegmásolók, fordítók terméke, azt ma már nem lehet egyértelműen megállapítani, minden esetre ha az olvasót az Úr vezeti, akkor jó eséllyel ráleleműben is a tiszta búzára csalhatatlan érzékkel választva azt el a szemétre való ocsótól. Elképesztő és lenyűgöző, igen mély igazságok vannak benne, ám rendkívül veszélyes hazugságok is egyben. A mű fent kiemelten megjelölt része valóban és konkrétan igazi szellemi csemege ényenceknek. Egyébként pedig rengeteget szól az ége szellemi vonatkozásairól, az ószövetségi törvények és parancsolatok megfeleléseiről, az ószövetségi kiábrázoló egyház előképeiről, ami mind Krisztusról szólt, ő ráutalt. Igen szemléletes példa ezekre, amikor például Mózes vizet fakaszt a sziklából botjával a szomjazó nép számára, amely jelképe az úrból lást kő fakadó igazságnak lásd tiszta víz, amely az ő népének szomját oldja. Maga az általam idézett részletek forrásaként szolgáló verzió sem teljes, ám ezzel együtt is egy meglehetősen terjedelmes irat. Történetének kerete röviden összefoglalva az elbeszélő és egy a palesztinát dúló háborúk elől a hellének közé menekült zsidó ember és annak néhány társa között napokon át folyó disputa, amely során az elbeszélő igyekszik meggyőzni jó szövetségi és logikai érvekkel a zsidókat Krisztus messiási mi voltáról, arról, hogy magát az Isten fiát feszítették meg oktalanságukban, hamis vezetőik szavára hallgatva. Mielőtt azonban belefognék az idézetek és az ezekkel kapcsolatos egyes meglátásaim közlésébe, engedd meg kedves olvasóm, hogy ismét megosszak veled egy számomra oly csodálatos és szívemnek oly kedves jelet, egy nézeteim és lelkem megerősítő, igen lelkesítő élményem, amely számos esetben megtörtént már munkám végzése közben, és mint annyiszor, most is igen örömteli bizonyítékát. Adva annak a jelenségnek, amelyről szellemi vezetésként és múzsaként leírva ezeket már oly sokszor beszéltem neked. Miközben tehát a fenti sorokat jegyeztem le, hirtelen az elmémbe villant a disputa szó amely bevallom, meglehetősen meglepett ismét a jelen gondolatok kapcsán. A párbeszéd vagy legfeljebb diskurzus szavakat éreztem volna a leginkább odaillőknek ahol a disputa szót kiemelten leírtam, de ha ennyire erősen ez jött, hát ezt írtam le ott. Persze azért ellenőriztem a dolgot, hiszen bár úgy véltem nem is tévesen, hogy értem a szó jelentését, mégis meglepő eredményre jutottam kapcsán. Talán te műveltebb vagy nálam, ez könnyen meg lehet, hiszen magam nem dicsekedhetem büszke világi címekkel, ám mint mondtam, mégis ismertem a disputa szó értelmét. Azt amire ma használják, ha használják, hiszen alapvetően egy jócskán múlt szót tisztelhetünk benne, de értjük, disputa egyenlő szóváltás, párbeszéd. Én legalábbis ennyit értettem e szó alatt. De mit kaptam amikor megnéztem a tudományos és magyar köznyelvi szavak értelmező szótára szerint, Éme. Először a hitvitákat jelentette, ma általában a szóváltást, vitát nevezik így. Bevallom, Erről nekem, személy szerint a leghaloványabb fogalmam sem volt. Igen csak ül itt tehát a disputaszó, szó, hiszen az egész írás konkrétan az. Nos, erről beszéltem és beszélek hát, amikor azt állítom, hogy valaki egyértelműen vezeti a tollat a kezemben kedves olvasóm. Hogy ez így van, az nem kérdés. Azt pedig, hogy te ezt az én szellemi vezetőmet hova teszed, majd te eldöntöd, én pedig teszem a dolgom. Mindezen bevezető után következzék tehát Justilus Mártír, pár beszéd a zsidó trifonnal című írása, illetve annak részletei ugyancsak az én kiemeléseimmel a nyomtatott verzióhoz képest annyi változtatással, hogy a számozást itt törlöm, hiszen a hangos verzióban ez minden szempontból meglehetősen negatív módon hatna. Jöjjön tehát a szöveg! Kora hajnalban Axisztus Losszlop csarnokában sétálgattam, Szembejött velem valaki társaságával és megszólított, köszöntelek, filozófus. Alig hogy ezt kimondotta, megfordult, velem folytatta sétáját, és követték őt a barátai is. Erre én is viszonoztam köszöntését, mi járatban vagy? Kérdeztem. Mire ő így válaszolt, még Argoszban, a Szókratikus Korintos tanított meg arra, hogy senkit sem szabad megvetnünk, vagy közönösen elmenni amellett, aki ezt a ruhát viseli, hanem mindenben kérdezzük meg a véleményét, vitassuk meg vele a dolgokat, hogy a társalgásból mindegyikünknek, neki is és nekünk is hasznunk legyen. Mert ez mindkét fél számára jó, és egymásnak kölcsönösen hasznára vannak. Éppen ezért, ha valakit meglátok ebben a viseletben, szívesen fordulok hozzá, ahogy most téged is örömmel szólítottalak meg. De ők is utánam jöttek abban a reményben, hogy tőled valami hasznosat fognak hallani. Hát te ki vagy a halandó közt? Szakítottam félbe mosolyogva. Nevét és származását közvetlen szavakkal adta tudtomra. Trifónnak hívnak mondotta, zsidó, a körülmetéltek közül való. A nemrégiben ránk tört háború elől menekültem Hellászba, előbb Korintusba, majd sokfelé megfordultam. Így tehát a filozófiából nyert hasznot éppen olyan nagyra tartod, mint a törvényhozótoktól vagy a prófétáktól valót vetettem közbe. A filozófusok talán nem az Istenről beszélnek mindig válaszolta, nem de mindenkor az ő egyetlen voltát és gondviselését kutatták. Vagy talán a filozófiának nem az a feladata, hogy az Isteni természetet kutassa. Valóban az válaszoltam, magam is ezen a véleményen vagyok. De ezek közül sokan mit sem törődnek vele, hogy az Isten egye vagy többe, gondot visele mindegyikünkre vagy nem, mivel az ilyen ismeret nem járul hozzá a boldogsághoz, sőt, még minket is meg akarnak győzni róla, hogy Isten gondviselője a mindenségnek, a nemeknek és a fajoknak, de veled, velem és az egyes dolgokkal már nem törődik, ezért nem is kell imádkozni hozzá éjjel és nappal. Egyáltalán nem nehéz elgondolni, hová vezetnek az ilyen nézetek. Mert, akik így vélekednek, szabadon és bűntelenül beszélnek és tesznek mindent, azt tesznek és mondanak, amit akarnak, mivel nem félnek büntetéstől, és nem is remélnek semmi jót az Istentől. De hogyan is lehetne igazuk? Ők ugyanis mindörökre ennek az állapotnak a megmaradását hirdetik, sőt, én is, meg te is ismét ugyanígy élsz majd, nem leszünk sem jobbak, sem rosszabbak. Mások elfogadják ugyan testetlennek és halhatatlannak a lelket, de azt már nem, hogy rosszat is tehet, vagy büntetés vár rá mivel hogy a testetlen képtelen a szenvedésre, továbbá azt sem, hogy a léleknek mivel hogy halhatatlan valamire is szüksége lenne Istentől. Erre ő udvariasan elmosolyodott: Hát te mondotta mindezekkel kapcsolatban, hogyan vélekedsz, mit tanítasz Istenről, és mert test meg velünk, milyen a te filozófiád? Elmondom hát neked, válaszoltam, hogy hogyan gondolkodom ezekről. A filozófia valóban Istentől nekünk adományozott nagy, igen értékes ajándék számunkra, hozzávezet. Bennünket, egyedül csak ez egyesít vele minket. Megbecsülést érdemel mindenki, aki szerinte él, aki a filozófiát követve alakítja gondolkodását. Mi tehát valójában a filozófia? És miért küldetett le az embereknek bár sokak elől rejtve marad? Mert sem a platonikusok, sem a stoikusok, sem a pitagóreusok nem mondhatják magukénak, mivel hogy ez a tudomány mindenképpen csak egy lehet. De miért is van az, hogy hidra lett belőle? Éppen ezt akarom most elmondani. Történt, hogy azok, akik először adták rá magukat, híresek lettek, követőkre találtak, de ezek már nem az igazságot keresték, mivel annyira lebilincselte őket elődeik állhatatossága, önfegyelme és különleges tanítása, aztán mindegyik azt tartotta igaznak, amit tanítójától megtanult, azt hagyományozta is tanítványainak, de még más ehhez hasonlókat is így történt hogy mindegyik irányzatot azzal a névvel illették, ami a tenszerzőjé volt. Én magam is kezdetben nagyon szerettem volna valamelyikhez csatlakozni, előbb egy sztóikusra bíztam magam, elég hosszú ideig tanultam nála, de mivel semmi többet nem tudott nekem mondani Istenről, mert hogy maga sem tudott semmit, és nem is tartotta szükségesnek a róla szóló tanítást, ezért hát hagytam őt, és mást kerestem, egy peripatetikusnak nevezettet, ki éles elmélyű ember hírében állt. Már a vele töltött első napokban arra kért, hogy döntsünk a tandíj felől, félvén attól, hogy együttlétünk haszontalan lesz. Ezért aztán ott mert az ilyen embert semmiképpen sem lehet filozófusnak nevezni. Lelkemben továbbra is ott volt a vágy, hogy a filozófia sajátos és kivételes témáit hallgassam, ezért felkerestem egy hírneves Pitagóreuszt, egy bölcsességben magát igen jártasnak tartó férfit. A vele való beszélgetés után szerettem volna hallgatója és belső társalkodója lenni. Jól van. Mondta. Foglalkoztál már a múzsák tudományával, valamint az astronomiával és geometriával. Vagy talán azt hiszed, hogy valamit is megláthatsz abból, ami a boldogsághoz hozzásegít? Ha előbb nem sajátítod el ezeket, melyek elvonják a lelket az érzéki dolgoktól és alkalmassá, érdemessé teszik a szellemi valóságokra, hogy megláthassa a szépet és az önmagában vet jót. Nagyon dicsérte ezeket a tudományokat, és elengedhetetleneknek mondotta mindegyiket, engem azonban elküldött, miután beismertem neki, hogy egyiket sem ismerem. Természetesen nagyon elszomorított, hogy reményem meghiúsult, mert azt hittem, ő érti azt a legjobban. Majd újra fontolóra vettem azt az időt, amit ezen tanulmányokkal kellett volna eltöltenem, és nem akartam hosszúra nyújtani. Arra az elhatározásra jutottam, hogy a platonikusokat keresem fel, ők ugyanis igen nagy megbecsülésnek örventek, és így a nem sokkal előtte városunkba érkező szakemberhez mentem, aki a platónikusok között is jó hírű volt. Hosszasan beszélgettünk, szinte minden nap sokat jutottam előre. Nagyon megfogott elgondolásuk a testetlen lényekről, az ideák szemlélete szárnyat adott gondolataimnak, rövid idő alatt bölcsnek hittem magamat, balgán azt reméltem, hogy hamarosan meglátom az Istent, Platón filozófiájának ugyanis ez a végső célja. Ilyen lelki állapotban voltam én akkor, és szerettem volna magányban elmélyedni, a földi lakók nyomait kikerülni, a tengerhez közeli helyre mentem. Ahogy ennek a helynek közelébe értem, szerettem volna ott magamban maradni, de egy öreg ember, nem megvetendő külsejű, megjelenése szelítséget és tiszta erkölcsöt sugárzott, kisé messzebről követett engem. Én hozzáfordultam, megálltam, szemeimet rászegeztem. Ismersz talán engem? Kérdezte. Én tagadtam. Akkor miért nézel így rám? Kérdezte tőlem. Elcsodálkoztam azon válaszoltam, hogy téged itt talállak. Egyáltalán nem reméltem, hogy bárki emberfiával is találkozom itt. Az enyéi aggódom mondotta, akik elutaztak. Kijöttem, hogy megnézzem, hát ha feltűnnek valahonnan. És te fordult hozzám, mit keresel itt? Kedvemre van az ilyen időtöltés válaszoltam, zavartalanul gondolkodhatok magamban. Ez a hely igen alkalmas az elmélkedésre. A tanokat kedveled mondotta, de a tetteket és az igazságot már nem. Nem kellene inkább azon lend, hogy inkább légy szakértő a tettekben, mint az elméletekben. Mire én ezt válaszoltam, hát lehet annál nagyobb cselekedetet végbevinni, mint megmutatni a mindenséget kormányzó értelmet, magunkba fogadni, rá irányulva meglátni mások tévejgéseit és foglalatosságait, hogy semmi olyat nem cselekednek, ami egészséges volna és Istennek kedves. A filozófia és a józan értelem nélkül senkiben sem lehet meg az okosság. Ezért minden embernek szüksége van a filozófiára, amit a legnagyobb és legértékesebb műnek kell tartania, a többi mind másod vagy harmadrendű. Ha a filozófiától függenek, akkor elfogadhatók és tűrhetők, de ha a bölcselet nem támogatja, és nem kíséri ezeket, akkor közönségesek és terhesek azoknak, akiknek foglalkozniuk kell ezekkel. Tehát a filozófia megadja a boldogságot. Összegezte szavamat. Valóban megadja, mondtam, és egyedül csak ez adja meg. Mi tehát a filozófia? Kérdezte, és miben áll a tőle kapott boldogság? Ha nincs annak akadálya, hogy elmondjad, mondd el. A filozófia válaszoltam a létező tudománya és az igazság megismerése. A boldogság pedig ennek a tudománynak és bölcsességnek a jutalma. Te minek nevezed Istent? Kérdezte. Aki mindig ugyanúgy van és minden más dolog létének az oka. Ez az Isten. Ezt a választ adtam neki, szavamat szívesen hallgatta, és ismét kérdezett. A tudomány nem de különböző dolgokat jelentő általános fogalom. A különböző szakok esetében, akik ezek közül valamelyik tudományt ismerik, azokat hozzáértőknek nevezik, akár hadvezetésről, akár kormányzásról vagy gyógyításról beszélünk. De az Istenre és az emberre vonatkozó dolgokban már nem így áll a dolog. Van-e olyan tudomány, amely megadja az isteni vagy emberi dolgok ismeretét, megadja még továbbá mindezek isteni jellegének és az igazságosságnak a megismerését is? Meg válaszoltam. Hogyan? Ugyanúgy ismerjük az Istent és az embert, ahogyan a múzsák tudományát, az aritmetikát vagy az asztronómiát meg bármi más ehhez hasonlót. Semmiképpen sem válaszoltam. Akkor nem válaszoltál helyesen nekem mondotta. Mert más az, amit tanulás vagy elmélyedés útján sajátítunk el, és más a látás által szerzett tudomány. Ha valaki azt mondaná neked, hogy Indiában létezik egy olyan állat, melynek a természete más, mint a többi állaté, mert ilyen meg olyan, változatos formájú és tarka, egyáltalán el sem tudnád képzelni, mielőtt nem láttad volna magad. Valóban nem mondottam. Akkor mondotta a filozófusok hogyan gondolhatnak és mondhatnak bármi helyeset és igazat Istenről, mikor nincs róla tudományuk, sohasem látták őt, és nem is hallották. De atyám fűztem hozzá, ilyen szemekkel nem látható az Isteni lényeg, egyedül csak az értelem számára ragadható meg, ahogy azt Platón megmondotta, és én ezt helyesnek tartom. Az értelmünknek tehát van egy olyan képessége, és az olyan nagy, nem az érzékeken keresztül ragadja meg a szemlélet tárgyát. De látta-e valaha is az Istent az emberi értelem, ha a Szentlélek nem készítette elő? Platón mondotta feleltem, hogy az értelem szeme ilyen, és azért adatott meg nekünk, hogy vele világosan meglássuk azt, aki minden értelmes valónak az oka, aminek nincs sem színe, sem alakja, sem nagysága, semmi olyan tulajdonsága, amit a testi szemmészlelni tud. Hogy mi is ez valójában? Az, ami minden lényeg feletti folytattam tovább, nem beszélhető el, nem fejezhető ki, az egyedül szép és jó, jelen van a természeténél fogva jó lelkekben, a velük való rokonsága és az őt látni akaró vágyódásuk révén. Miben mutatkozik meg az Istennel való rokonságunk? Kérdezte. A vagy a lélek isteni valóság és halhatatlan, része a királyi értelemnek. Hogyan látja az Istent? Így számunkra lehetséges, hogy értelmünkkel megragadjuk az Istent, és ezáltal már boldogok leszünk. Valóban így van mondottam. Minden élőlénynek kérdezte, aminek csak van éltető lehelete, azt ugyanolyannak mondhatjuk, vagy más az emberé, más a lóé és más a szamáré. Semmiképpen sem válaszoltam, mert mindegyikben egyforma az. Aló, a szamár mondotta látja vagy látta valamikor az Istent. Nem, de hogy válaszoltam, még az emberek közül se sokan, csak az, aki igazként él, megtisztult az igazságosságban és az összes erényben. Tehát nem a rokonság révén látja a lélek az Istent szólt közbe, sem nem azért, mert szellem, hanem azért mert mértékletes és igaz. Valóban így van helyeseltem és mert van benne valami, ami által megérti az Istent. Jól van. De a kecskék és a birkák valami bűnt követtek el. Semmiképpen mondottam én. Szavait szerint mondotta ezek az élőlények is látják. Dehogy válaszoltam. Mert nekik a testük, mivel hogy ilyen, akadályozza őket ebben. Ha ezek mégis beszélni tudnának, szakított félbe, jól tudod, sokkal nagyobb békeszólással nyilatkoznának megvetően a mi testünkről. De most hagyjuk ezt. Legyen úgy, ahogyan mondottad. Most inkább arra felej nekem, hogy a lélek akkor lát-e, amikor a testben van, vagy amikor attól elválik. Amíg emberi alakban van, addig is képes az értelem által erre mondottam, de sokkal inkább akkor, amikor a testől megszabadul, mert önmagában lesz és eléri azt, amit mindenkor szeretett. És erre az állapotra emlékezik akkor, amikor az emberbe visszatér. Nem hinném, mondottam. Mi hasznuk van azoknak, akik látták Istent, avagy mi az előnye annak, aki látta Istent, azzal szemben, aki nem látta őt, ha az előbbi még csak arra sem emlékezik, hogy látta. Nem tudom megmondani, válaszoltam. És akik méltatlanok erre a látásra, azokra miféle büntetés vár? Kérdezte. Valamely vadállat testét öltik magukra, és ez lesz büntetésük. Tudják, hogy miért jutottak ilyen testbe, és hogy ez a büntetés. Nem hinném. Akkor pedig. Semmi értelme sincs az ilyenfajta büntetésnek, mit nem nehéz belátni, mert úgy is mondhatnám, hogy nincsen semmiféle bűnhődés abban, ha valaki nem fogja fel büntetését. Valóban nincsen. Így tehát a lelkek nem látják az Istent, és nem is vándorolnak egy másik testbe, mert így tudatában kellene lenniük, hogy büntetés alatt állnak, és félnének attól, hogy bármi módon a legkisebb bűnt is elkövessék, csak ezután már büntetésre ne jussanak. Azzal én is egyetértek, hogy Isten létét felfogják a lelkek, valamint azt, hogy jó az igazságosság és a vallásosság mondta. Igazad van válaszoltam rá. Mindebből ezek a filozófusok semmit sem értettek meg, és arra sem tudtak megfelelni, hogy valójában mi is a lélek. Én is így látom. Nem mondhatjuk a lelket halhatatlannak, mert ha azt állítjuk, hogy halhatatlan, akkor teremtetlen is. Teremtetlen és halhatatlan az úgynevezett platonikusok szerint. Te talán a világ mindenséget is teremtetlennek mondod. Vannak, akik annak mondják, de én nem fogadom el tanításukat. Jól teszed? Miféle alapon lehet az a test oly maradandó, mely fogható, átformálható és összetett, alakítható és rombolható, napról napra változik, nem, de azt kell gondolnunk, hogy valamilyen kezdete van. Így tehát, ha a világ is keletkezett, a lelked szükségképpen keletkezettnek mondjuk, mert ám valamikor nem létezett. Az emberért lett ugyanis, mint minden élőlény, ha egyáltalán azt tartod, hogy önmagukban és nem testel jöttek létre. Helyesnek találom a gondolatmenetedet. Akkor hát nem hallhatatlanok. Nem, mivel, hogy a világot értünk teremtetnek, mondjuk. Én nem állítom azt, hogy minden lélek meg fog halni, mert ez a gonoszok számára csak nyereség volna. Hanem mi történik. Az Istent helyesen tisztelők lelkei jobb helyre fognak kerülni, a gonoszok és a bűnösök viszont egy rosszabb helyen maradnak az eljövendő ítélet napjáig. Ezért, akiket az Isten méltóknak talált, azok nem halnak meg, akikre pedig büntetés vár, életben maradnak, mert az Isten akaratának megfelelően bünteti meg őket. Amit te mondasz. Nem de hasonló ahhoz, mit Platón a Timaioszban burkoltan tanított a világról, azt mondva... Hogy minden, ami lett, romlandó és csak az Isten akarata folytán nem bomlik fel és nem lép a szerű útjára. Te is ezt tartod helyesnek, mit ő a lélekről megáltalában véve minden más dologról mond. Minden, ami az Isten után lett vagy lesz, az romlandó természetű, az ilyenek megsemmisülnek semmisülnek és többé nincsenek. Egyedül csak az Isten romolhatatlan és nincs keletkezése, és éppen ezért mondható Istennek, utána következő minden más keletkezett és romlandó. Így a lélek is halandó és bűnhődik. Ha a lelkek nem keletkeztek volna, nem is tudnának bűnt elkövetni, az oktalanság sem sodorhatná magával őket, nem lennének gyávák vagy merészek, nem kellene soha disznóba, kígyóba vagy kutyába vándorolniok. Ok. Nem lehetne jogos ezeket rájuk kényszeríteni, mivel halhatatlanok. Mert ami halhatatlan, a halhatatlan tulajdonságaival rendelkezik, mindig egyforma és ugyanaz, mert az egyik keletkezés nélküli sem hatalomban, sem tiszteletben nem múlhatja felül a másikat. Nincs tehát sok keletkezés nélküli valóság, mert akkor, ha a köztük levő különbségek okait nyomoznád, nem találnád meg, hanem a határtalamba jutna mindig a gondolat, végül kifáradva valamikor egy keletkezés nél megáll és ezt neveznéd a mindenség okának. És mindez rejtve maradt Platón és Püthagorász előtt, a bölcs férfiak előtt, akik úgy állnak előttünk, mint a filozófia bástyái és erődítményei. Kérdeztem tőle. Én nem törődöm Platónnal vagy püthagorásszal, egyáltalán senkivel, aki ilyeneket gondol. Inkább azután, hogy valóban így igaz-e, ennek megfelelően fogad el a tanítást. A lélek vagy maga az élet, vagy élete van. Ha élő, akkor más valami élteti, és nem maga magát. Ahogy a mozgás is általában más valami tőled és nem magától. Azt pedig senki sem vitatja, hogy a lélek élő. Ha pedig élő, akkor nem azért élő, mert ő maga az élet, hanem mert részesedik az életben. A részesedő ugyanis különbözik attól, amiben részesedik. Az életből részesedik a lélek azért, mert az Isten őt élőnek akarja. Így tehát egykor nem lesz az élet részese, mikor már az Isten nem akarta őt élőnek. Ezért nem úgy sajátja az élet, mint az Istennek. Ahogyan egy ember sem volt mindenkor, a test nem volt együtt a lélekkel öröktől fogva, és amikor majd annak is eljön az ideje, hogy ez a harmónia felbomoljon, elhagyja a lélek a testet, és az ember megszűnik létezni. Így ha eljön a lélek megszűnésének ideje, eltávozik tőle az éltető lehelet, és a lélek megszűnik, és visszatér oda, ahonnét vétetett, vesd össze Prédikátor 12.7. Hát akkor milyen tanítónk lehet és ki lehet az, miből lehet hasznunk kérdeztem, ha még nekik, Platónnak és Püthagorásznak sem volt igazuk. Sok évszázaddal korábban, sokkal régebben, mint a nevezett filozófusok, éltek a szent, igaz és Isten előtt kedves, az Isteni lélekben beszélő férfiak, akik a jövendőt előre hirdették, mindazt, ami mostanában bekövetkezett. Profétáknak nevezik őket. Egyedül ők ismerték és hirdették az embereknek az igazságot, senkitől sem félve, nem keresve senki kegyeit, sem dicsvágytól megszédülve, mindig csak azt hirdették, amit a szent lélekkel eltelve láttak és hallottak. Írásaik mindmáig megmaradtak, legnagyobb hasznukra van azoknak, akik a kezdetről és a végről vagy mindarról, amit a filozófusoknak ismerni kell, olvasni akarnak, és ezekben megbízhat. Bár írásaikat hajdan nem a bizonyítás igényével készítették, hanem szavahihető tanúi voltak ők az igazságnak, túl minden bizonyításon, bekövetkezett és bekövetkezendő dolgok kényszerítenek az általuk leírtak elfogadására. A csodák is, amelyeket végbe vittek, igazolják őket abban, amit a mindenséget megalkotó Istenről és Atyáról mondottak, vagy a tőle küldött Krisztusról, az ő fiáról hirdettek, amit a hazug és tisztátalan lelkektől eltelt hamis proféták sohasem tettek és tudnak megtenni, de azért odáig merészkedtek, hogy az ostoba emberek elkápráztatására és megtévesztésére csodákat tettek, hogy azok dicsőítsék a tévei szellemeit és a démonokat. De te most fohászkodj, hogy megnyíljék előtted a fény kapuja, mivel hogy senki sem tudja sem felfogni, sem megérteni, csak az, akinek Isten és az ő Krisztusa megadja ezt. Amikor ezeket elmondotta, meg, -meg annyi mást is, aminek elmondására időnk most nincsen, eltávozott, de meghagyta ezeknek át Többé már nem is láttam viszont őt. Lelkemben pedig valamiféle láng lobbant fel, szerető vágyakozás költözött belém a próféták iránt, és azok iránt is, akiket Krisztus barátainak neveznek. Végig gondoltam magamban szavait, és egyedül csak ezt a filozófiát tartottam biztosnak és hasznosnak. Íme, így és ezért lettem én magam is filozófus. Szeretném, ha mindenkit ugyanez a buzgóság fűtene, hogy ragaszkodjon az üdvözítő tanításához. Ezekben van valami félelmetes, ami megijeszti azokat, akik a helyes útról letérnek, de a legnagyszerűbb felüdülés azoknak, akik szívükön viselik. Ha te a magad ügyével valamit is törődsz, és az üdvösségedet szem előtt tartod, és bízol az Istenben, és semmit sem teszel ellenére, megvan a lehetőséged Isten Krisztusának felismerésére, és hogy tökéletes légy, így valóban boldogan fogsz élni. Ahogy elmondottam mindezt, drága barátom, Trifón kísérői elmosolyodtak, ő maga is elmosolyodott. Valamit elfogadok belőle mondotta, és csodálom az isteni dolgok iránti buzgalmadat. Jobb volna azonban, ha továbbra is Platón, vagy valamelyik más filozófus bölcseletével foglalkoznál, a kitartásban, az önuralomban és meggondoltságban gyakorolnád magadat a helyett, hogy megbízhatatlan tanokkal tévesztenéd meg magadat és semmire kellő embereket követnél. Aki ebben a filozófiai irányban megmarad, élete bűntől ment marad, egy boldogabb életben való reménye is megmarad. De aki elhagyja az Istent, és emberbe veti bizalmát, miféle boldogság jut neki? És ha te most már engem is meg akarsz hallgatni, mert már barátomnak érezlek téged, előbb metélkedj körül, aztán tartsd meg a törvény szerint a szombatot, az ünnepeket és az Isten újholdjait, egészen egyszerűen, Teljesítsd mindazt, amit a törvény előír, így esetleg irgalmat találsz Isten előtt, a Krisztus pedig, ha már egyáltalán megszületett, vagy valahol él, ismeretlen, és ő maga sem tudja, hogy ki csoda. Addig nincs is semmi hatalma, amíg illés el nem jön, hogy felkenje őt nyilvánosan. Ti pedig csak hiú beszédekre hallgattok, magatoknak alakítottatok ki egy Krisztust, és éppen elővigyázatlanságtok miatt elvesztek. Megértelek, Trifon mondottam, és meg is bocsátok neked, mert nem tudod, mit beszélsz, mert azokra a tanítókra hagyatkozol, akik nem értették meg az írásokat, olyan feltételezéseknek adsz hangot, melyek éppen felötlenek benned. Ha pedig akarsz, kaphatsz tanítást arról, hogy nem tévedünk és nem szűnünk meg vallomást tenni ő mellette, noha az emberek részéről ezért gyalázattal illetnek, és még akkor is, ha a félelmetes arnok tagadásra kényszerít. Most azonnal bizonyítom, hogy mi nem üres mítoszoknak, nem is alaptalan beszédnek, hanem az isteni lélektől eltelt, erőt sugárzó és kegyelemben virágzó embereknek adunk hitelt. Mint tudom, abban, amit evangéliumotoknak neveznek, oly nagy és csodálatos dolgok vannak, hogy feltételezhetően senki sem tudja megtartani azokat, magam is figyelmesen tanulmányoztam ezeket. Amit viszont legkevésbé sem tudunk megérteni, hogy ti ugyan vallásosaknak tartjátok magatokat, azt hiszitek, különböztök a többiektől, Közben életetek egyáltalán nem tér el a pogányokétól, nem tartjátok meg az ünnepeket sem a szombatot, nem metélkedtek körül, egy keresztre feszített emberre alapozzátok reményeteket, és azt várjátok, hogy az Istentől valami jót kaptok, miközben nem tartjátok meg parancsait. Nem olvastad azt, hogy a lélek, mely a nyolcadik napon nem metélkedik körül, az nemzetségéből kitaszított lesz. Vesd Összeteremtés könyve 17-14 Ugyanezt írja a pogányokra és a pénzért vásárolt rabszolgákra is. Ezt a szövetséget tehát már a legelején semmibe veszitek, a többivel sem törődtök, bennünket azonban arról akartok meggyőzni, hogy ismeritek az Istent, de valójában nem teszitek meg azt, amit az Istenfélők megtesznek. Ha lenne valami válaszod ezekre, és igazolni is tudod, hogy milyen alapon reménykedtek így, ha a törvényt nem tartjátok meg, azt hallanánk tőled a legszívesebben, majd a többit is hasonlóképpen megvitatjuk. Nem lesz sohasem más Isten, Trifón, és nem is volt sohasem mint ahogy én is vallom ezt rajta kívül, aki megteremtette és elrendezte a mindenséget. Nekünk sem más, és nektek sem más az Isten, azt gondoljuk, ő volt az, aki atyáitokat kivezette Egyiptom földjéről, hatalmas kezével és fenséges karjával. Nem reménykedünk másban, mivel nincs más, mint akiben ti is, Ábráhám, Izsák és Jákob istenében. Mi nem Mózesben reménykedünk, és nem is a törvényben, mert így mi is úgy tennénk, mint ti. Most tehát, ahogy már olvastad, Trifón, hogy eljött a legtökéletesebb törvény, a legsajátosabb szövetség mindenkivel, és ezt most már minden embernek meg kell tartania, akik Istentől el akarják nyerni az örökséget. A Horebnél kihirdetett törvény már elévült és csak a tiétek, ez pedig egyszerűen mindenkié. Ha pedig törvényt hoznak a másik törvény ellenére, akkor az előbbi érvényét veszti. Ugyanúgy a később kötött szövetség a korábbi hatálytalanítja. Minden időkre szól a mi törvényünk, és tökéletes a nekünk adott Krisztus és a hűséges szövetség, rajta kívül nincsen se törvény, se parancsolat, se rendelkezés. Hát te nem olvastad, hogy mit mond Izaiás. Hallgasd meg, hallgasd meg én népem. Királyok figyeljetek ide, mert a törvény tőlem jön, és ítéletem a népek megvilágosítására lesz. Hamarosan elérkezik igazságosságom, és eljön üdvösségem, az én karomba reménykednek a népek. Veszd össze Izajás 51.45. Vagy Jeremiás által így beszél erről az új szövetségről, íme eljönnek a napok mondja az Úr, amikor Izrael hazával és Jóda hazával új szövetséget kötök, nem azt, amit atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor megfogtam kezüket, hogy kivezessem őket Egyiptom földjéről, vesd össze Jeremiás 31.31. Ha pedig Isten egy jövőbeli új szövetség megkötését hirdette meg, ami a népek világosságára lesz, látjuk és meg vagyunk győződve róla, hogy magának a megfeszített Jézus Krisztusnak neve által járultak a pogányok Isten elé a bálványoktól és más igazságtalanságoktól elfordulva, s mint halálig megvallják őt és gyakorolják vallásukat, és a tettekből és az ezeket kísérő jelekből mindenki megértheti, hogy ez az új törvény, az új szövetség és mindannak várása, ami jót csak remélhet az összes Nemzet istentől. Mert mi vagyunk igazi izraeliták, a szellemiek, Jóda, Jákob, Izsák és Ábrahám nemzetsége, akiket a körülmetélkedésben Isten tanúsított a hitben, akiket ő megáldott, sok nép atyának nevezett, akik a megfeszített Krisztus által járultunk Istenhez, mint ezt majd fejtegetésünk során bizonyítjuk. Az új törvény örök szombatot akart nektek, de ti csak egy napon akartok Istentiszteletet tartani, nem értitek meg, hogy miért rendelte így nektek. Hogy pedig meggyőzzelek benneteket arról, hogy az írásokból semmit sem értettetek meg, egy másik, Szent Lélektől Dávidnak diktált Zsoltárt idézek, amely ugyan szerintetek Salamonról, egykori királyotokról szólt, bár ő a mi Krisztusánkról írja ezeket. A kifejezésbeli hasonlóságok miatt félreértettétek, mint ahogyan azt, ahol azt mondja, az Úr törvénye szeplőtelen össze Zsoltárok 18.8, ti nem az ez utáni, jövőbeli törvényre értitek, hanem Mózesére, noha az Isten azt kiáltja, hogy új törvényt és új szövetséget hoz. Ahol ezt mondja, Isten, ítéletedet adda adta királynak Zsoltárok 71.2 és mert a király Salamon volt, ti állítjátok, hogy a Zsoltár róla beszél, ám a Zsoltár világos szavakkal a minden időkre szóló királyt hirdeti, vagyis Krisztusról szól. Krisztus ugyanis király, pap, Isten, úr, angyal, ember, hadvezér, kő és megszületett gyermek, aki előbb szenvedett, majd felment az égbe, de ismét eljön dicsőségben, és meghirdették, hogy övé a minden időkre szóló királyság, mint ezt az összes írásból igazolom. Mire ő így felelt, legyen úgy, mint mondottad, hogy megjövendölték Krisztus szenvedését, hogy kőnek nevezték őt, és csak az első eljövetele után lesz dicsőséges, de ebben szenvedőként jelenik meg a meghirdetés szerint, és majd el fog jönni, mint mindenek bírája, és minden időkre király lesz és pap. Igazod hát nekünk, hogy valóban ő az, akiről ezeket megjövendölték. Ahogy akarod, Trifón, eljutunk majd oda is, hogy ezeket kívánságot szerint igazolni fogom a megfelelő helyen, mondottam. De most te egyez bele, hogy először én idézzem fel azokat a jövendőléseket, melyeket akarok, annak igazolására, hogy a Krisztust istennek, a hatalmasságok és Jákob urának is nevezi őt a Szentlélek hasonlatban, bár a ti írás magyarázóitok, mint Isten kiáltja, értetlenek lásd Jeremias 4.22, mert azt állítják hogy nem Krisztusról mondotta, hanem Salamonról, mikor is a tanúság sátrát az általa épített templomba bevitte. Dávid Zsoltára ugyanis így szól, az úré a föld, és mindaz, ami betölti. A föld és minden lakója. Ő alapozta a tengerekre, megépítette a folyók felett. Ki mehet fel az úr hegyére. Vagy ki állhat meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki lelkét nem adja hiába valóságokra, aki nem esküszik hamisan szomszédja ellen. Az ilyen áldást nyer az úrtól, írgalmasságot üdvözítő istenétől. Ez az istenkeresők nemzedéke, akik Jákob istenének arcát keresik. Nyissátok meg kapuitokat, fejedelmek, táruljatok fel örök kapuk, és bevonul a dicsőség királya. Kicsoda ő, a dicsőség királya. Az erős úr, a csatában verhetetlen. Nyissátok meg a kapuitokat, fejedelmek, táruljatok fel örök kapuk, és bevonul a dicsőség királya. Kicsoda ő, a dicsőség királya. A hatalmasságok ura, ő a dicsőség királya, vezd össze Zsoltárok 23-1-10-ig. Azt már igazoltam, hogy a hatalmasságok ura nem Salamon hanem amikor a mi Krisztuszánk feltámadta halottak közül, és felment az égbe, az egekbe az Istentől rendelt fejedelmek parancsot kaptak, hogy nyissák meg az egek kapuit, hogy bevonuljon ő, aki a dicsőség királya, és felmenvén az atya jobbjára ült, míg ellenségeit lábai alá nem teszi zsámojul, mint az egy másik zsoltárból világosan kiderül. Mivel a mennyei fejedelmek nem szép, Tiszteletet parancsoló külsőben látták, ezért dicstelennek tartották, nem ismerték fel, ezért kérdezgették, ki csoda ő, a dicsőség királya. Akkor a Szentlélek, vagy az Atya, vagy éppen saját személyében így válaszolt meg nekik, a hatalmasságok ura, ő a dicsőség királya. De hát sem Salamonról, aki ugyan dicsőséges király volt, sem a tanúság sátoráról, sem a Jeruzsálemi templom ajtónállói bármelyikéről senki ezt nem merné mondani, kicsoda ő, a dicsőség királya. Ezt igazán mindenki beismerheti. A 46. Zsoltár diapszalmája ezt mondja Krisztusról, fölment az Isten örömri valgásban, az óra harson a szavában. Énekeljetek Zsoltárt az Istenünknek, énekeljétek Zsoltárt. Énekeljetek Zsoltárt a királyunknak, énekeljetek Zsoltárt. Mert az Isten az egész föld királya. Énekeljetek Zsoltárt mesteri módon. Uralkodik az Isten a nemzetetek felett, szent trónnyán ül az Isten. A népek fejedelmei Ábráhám Istenénél gyűltek össze, mert a föld hatalmasságait Isten szer fölött felmagasztalt a Lásd Zsoltárok 46 10 -ig. A 98. Zsoltárban pedig így korhol benneteket a Szentlélek, mert azt, akit nem akartok királynak, azt Sámuel, Áron, Mózes meg a többiek királyának és urának nyilvánítja. A Zsoltár szavai ezek, az Úr uralkodik, a népek haragban égnek, ő a kerubok felettül, reszkessen a föld. Az Úr Sionban nagy, és fenséges minden nép fölött. Megvallják a te nagy nevedet, mert rettenetes és szent az, a király fensége szereti az ítéletet. Te szabítéad meg a rend alapjait, Jákobban az ítéleteket és a rendelkezéseket te hoztad. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok lelábának zsámójához, mert ő szent. Mózes és Áron a papjai között, Sámuel is azok között, kik lehívják nevét. Hívják mondja az írás az urat, és ő meghallgatja őket. A felhő oszlopból beszélt hozzájuk, hogy megőrizzék az ő tanúságait, és a rendelkezéseket, amiket nekik adott. Uram, mi Istenünk, te meghallgatsz bennünket. Isten, te, aki közel voltál hozzájuk, de keményen megbüntetted ellenszegüléseiket. Magasztaljátok az urat, a mi Istenünket, boruljatok le hegyén, mert Szent Úr a mi Istenünk, Zsolt 98 9 ig Ezek után Trifón szólt, immár hallottuk, hogy ezekről miként vélekedel, el, térj hát vissza a beszédnek arra a pontjára, ahol abba hagytad, és fejezd be. Különösnek találom, és teljes egészében igazolhatatlannak is tűnik előttem, mikor mondottad, hogy az idők kezdete előtt létezett Isten ez a Krisztus, majd embernek született, így ő nem ember az emberek közül. De nem csak különösnek találom, hanem eztelenségnek is. Mire én így válaszoltam, tudom, hogy különösnek látszik, főképpen azoknak, akik a tiffajtátokból valók, akik az Isten szavát sem megtenni, sem megérteni nem akarjátok, csak a tanítóitokét, amint azt maga Isten kiáltja dízajás 29.15. Ugyanakkor, Trifón tény, hogy ez az ember az Isten felkentje nem lehet tagadni, még ha nem is tudnám bizonyítani, hogy ő valós Isten, aki az előtt létezett, mint a világ mindenség teremtőjének fia, hogy emberré lett a szűz által. Minden felhozott igazolásból bebizonyosodott, minden kétséget kizáróan, hogy ő az Isten felkentje, legyen bármilyen is, de ha én nem is tudnám igazolni, hogy ő annak előtte is létezett, beleegyezett, hogy ember legyen, teste volt és érzései, az Atya akarata szerint, akkor is csupán csak azt mondhatjátok joggal, hogy én beszéltem tévesen, de mégsem tagadhatjátok azt, hogy ő a felkent, még ha az emberek között született embernek mutatkozott is, és még ha nem lehetne többet igazolni annál, hogy nyilvánvaló lett Krisztus által az Atya választása. Mert vannak olyanok, barátaim, még hozzá közületek valók, akik elismerik, hogy Jézus a Krisztus, de azt állítják, hogy ő csak ember volt az emberek közül, én természetesen nem osztom nézetüket, akkor sem, ha látnám, hogy a nagyobb rész ennek megfelelően vélekedne, de Krisztus maga nem emberi tanok követését parancsolta meg nekünk, hanem azt, hogy annak hirdjünk, amit a szent proféták hirdettek, és amit ő maga tanított. Akkor Trifon vette át a szót, mint láthatod, vizsgálódásunk minden egyes részletéhez sok mindennel kapcsolatban meg annyi ellenvetést teszek, éppen ezért én is kész vagyok, hogy megválaszoljak neked mindenre, amit csak kérdezel. De előbb válaszolja arra, mivel tudod igazolni, hogy más Isten is van a mindenség alkotóján kívül, majd pedig igazold azt is, hogy mi alapon tartod az ő való születését. Kedves hallgatóm, itt érkezünk el arra a pontra, amikor a dialektika átvált a kettő létező Isten hamis tanának sugalmazására. Amit pedig Mózes mondott el, amit Jákob pátriárka megjövendőlt, hogy borban mossa meg stóláját, szőlővérében ruháját, azzal arra utalt, hogy vérével mossa le azokat, akik hinni fognak benne. Stolájának nevezte a Szent Szellem azokat, akik általa nyerik el bűneik bocsánatát, és ereje által mindig is jelen van bennük, de nyilvánvalóan csak a második eljövetelében lesz jelen. A véréről beszél az IGE, mint egy művészi kifejezéssel arra világít rá, hogy Krisztusnak nem emberi magtól való vére van, hanem az Isten erejéből való. Ahogy a szőlő vérét sem az ember nemzi, hanem Isten hozza létre, úgy Krisztus vére sem emberi magtól való lesz, hanem hogy Isten erejéből való, arra előzetesen célzott. És a most idézett jövendőlés, férfiak, azt igazolja, hogy Krisztus nem az emberek közül, és nem a szokásos emberi módon született. Erre Trifon így válaszolt, emlékezetben tartjuk magyarázatodat, ha majd más igazolásokkal is alátámasztod ezt a tanítást. Most már azonban annak bizonyításával kezd eszmefuttatásodat, hogy a mindenség alkotóján kívül más istent is vol a profétai szellem, de óvakodj attól, hogy napról vagy ahodról szótejts, mert írva van, hagyta az Isten, hogy a pogányok istenekként imádják ezeket. Továbbá a próféták is gyakran használnak átvitt értelemben ilyen kifejezéseket, a Te Istened az Istennek Istene és az Uralkodók Uralás Mózes törvénykönyve 10-17, ám meg annyiszor hozzáteszi nagy, erős és félelmetes. Ezekkel nem azt akarja mondani, hogy az Istenek léteznek, hanem az írás arra tanít ezzel bennünket, hogy a vélt Istenek és Uraságok egyetlen ura a mindenséget teremtő Isten. A szent szellem azért mondja a Szent Dávid által, hogy megcáfolja ezeket, a pogányok istenei, vélt istenek, démonoknak bálványképei, de nem istenek, vesd összezsoltárok 95 öttel és átkott mond azokra, akik ezeket készítik és imádják. Az idézett szavakat nem változtattam meg, így mondjátok ti is, és tanítóitok is így tanítják. Akkor tehát vagy magához szólt az Isten, amikor azt mondotta alkossunk, ahogyan mi is, amikor valamit tenni akarunk, sokszor szólunk így magunkhoz, alkossunk. Vagy pedig az alapelemekhez, vagyis a Földhöz meg a többi hasonlóhoz melyekről tudjuk, hogy belőlük lett az ember, szólott így az Isten alkossunk. Újra csak idézem azokat a szavakat, amelyeket maga Mózes által mondott, ezekből világosan kitűnik, hogy valójában kihez is szólt. Számát tekintve hányadik volt a másik, hogy az értelmes volt, és ebből úgy ismerjük meg, hogy ő a társához szólt. Ezek lennének a szavak, és azt mondotta az Isten, íme, Ádám olyan, mint egy közülünk, aki ismeri a jót és a rosszat teremtés 3.22. Azt mondja tehát, hogy egy közülünk. Ezzel azoknak a számát, akik vele együtt élnek, legalább kettőnek nyilvánította ki. De ezzel én azt, amit ti mint téves elgondolást ítéltek el, nem szándékozom igaznak nyilvánítani, mert ennek tanítói azt tudják bizonyítani, hogy itt ő az angyalaihoz szólt, vagy azt, hogy az angyalok teremtménye volt az emberi test. De akihez az atya szólt, az a valaki, aki az atyától kilépett szülött, aki minden teremtmény előtt az atyával együtt volt. Ugyanerre világítanak rá azok a szavak is, melyeket Salamon által mondott, hogy minden teremtmény előtti kezdet ez az Istentől született szülött. Ekkor Trifón vette át a szót, legyen így nektek, akik a pogányok közül vagytok, legyen ő az Úr és a Krisztus, az Isten, akit megismertetek, mert hogy az írások is így nevezik, ti pedig az ő nevéről a Krisztusi nevet kaptátok. Mi meg megmaradunk annak az Istennek imádásában, aki mindezeket művelte, nincs szükségünk tehát arra, hogy még őt is a magunkénak valljuk vagy imádjuk. Szerkesztői megjegyzés Ismét csak egy visszaigazolás a második századból a Krisztusi versusz keresztény témakörben, hogyan mondja a zsidó Trifón. Ti pedig az ő nevéről a Krisztusi nevet kaptátok. Pontosan. De most nem ez a lényeg. Justinus először tehát tökéletesen bebizonyítja az ége alapján azt, hogy Jézus, Krisztus, az Úr az Isten maga, de ezt éppen az ége betű szerinti értelmezéséből nyert évhite miatt később úgy állítja. Be, hogy az Úr, Krisztus, egy második Isten, aki az Atya alárendeltje. Ám, mint fejjebb ugyancsak etőle származtatott írásból nagyon helyesen megismerhettük, az egyik örökkévaló teremtetlen nem lehet semmilyen módon alárendeltje egy másik örökkévaló teremtetlennek, így ez az állítása már önmagában is egy feloldhatatlan ellentmondást szül. Ha ugyanis a fiú, jelesen Krisztus teremtmény, akkor viszont nem lehet örökkévaló Isten is egyben. Az öngól ott jön nála, hogy az Úrról, Krisztusról, az Atyától betű szerinti, természeti értelemben vett szülöttként beszél. Itt még óvatos is, hát egyelőre csak annyit jegyez meg, hogy minden teremtmény előtti kezdet ez az Istentől született szülött. Ám ha valaki született, legyen az bármilyen régen is, akkor az egyértelműen teremtményi és nem örökkévaló, hiszen egyrészt mindfent is láthattuk, ha valaki természeti értelemben születik, akkor az halandó, másrészt pedig... Ahogyan Ansvdenborg is nagyon egyértelműen megjegyezte, az örökké valóságtól nem lehetséges születni. Ez egy nonszensz, egy teljesen értelmetlen állítás. Az örökké valóság lehetne éppen születni, de akkor mint mondtam a született bizonyteremtményi és nem Isten, hiszen az Isten alapvető tulajdonságai az örökké és a teremtetlenség. Erre még utalunk alább, ahol már nyíltan beszél a szerző a két Isten valóságáról. Feltűnő a szövegérvelési rendszerének dialektika megváltozása. Még például az általa maj lenyűgözőnek tartott, az idősatjával folytatott tengerparti párbeszéd során a szöveg nyilvánvaló tényként hozza azt egyébként nagyon helyesen, hogy idézem egyedül csak az Isten romolhatatlan és nincs keletkezése, és éppen ezért mondható Istennek, utána következő minden más keletkezett és romlandó.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 Ebből tehát világosan és tisztán következik, hogy amennyiben az Atya és az Úr vagyis Krisztus különböző személyek lennének, akkor logikusan és szükségszerűen egyenrangúak lennének hiszen ismét, ami halhatatlan, a halhatatlan tulajdonságaival rendelkezik, mindig egyforma és ugyanaz, mert az egyik keletkezés nélküli sem hatalomban, sem tiszteletben nem múlhatja felül a másikat. E szerint a verzió szerint tehát kettő Istennek kellene léteznie. De akkor hogyan egy az Isten? Ha azonban azt mondjuk, hogy Krisztus az Atya teremtménye természeti értelemben szülötte, akit mondjuk mindenek előtt, de mégiscsak ő teremtett, akkor kizárt, hogy a teremtett teremtmény Isten legyen. Hiszen ami teremtett az halandó. A teremtmény egyszerűen nem válhat Istenné. Aminek kezdete van, annak vége is van. Megjegyzés vége, lássuk tovább a szöveget. Akkor Trifón ezt mondotta, az ilyen írásokban nehezen látom meg, és nem tudom, hogy mit is tudnék mondani arról a szövegről, amit Izaiás mondott, mely szerint Isten azt mondja, hogy senki másnak nem adja a maga dicsőséget. A szöveg maga ez lenne, én az Úr, az Isten, ez az én nevem, dicsőségemet másnak nem adom, sem az erőimet lásd Izaiás 42.8. Erre én, ha őszintén és nem a rossz indulatból mondottad ezeket a szavakat Trifón, ki eddig meghallgattál, mert nem volt ellenvetésed szavaim előtt, azok után sem szóltál közbe, akkor a megoldást magad is tudhatod, ha pedig azt gondolnád, hogy kétséget támasztasz szavaiddal, mondván, hogy az írás kijelentései egymással ellentétben vannak, akkor te vagy tévedésben. Én magam sohasem mernék erre gondolni, még kevésbé ennek kifejezést adni, mert még ha ilyennek is mutatkozna az írás, ha a kijelentések ellentmondanának mondanának is egymásnak, alaposabban utána néznék, mivel egy írás nincs a másikkal ellentétben. Megvallom, most nem gondolok másra, mint az előbb mondottakra, és arra törekszem, hogy az egymással ellentétes mondatokat, amelyek szépen egymás alá rendeződnek, megkísérelem megérteni. De hogy kérdést valaki hogyan tesz fel, azt az Isten tudja. Én most idézem nektek, hogy hogyan is mondja el ezt, mit is tesz ott. Az ő szavaiból értsétek meg azt, hogy az Isten egyedül Krisztusának adta meg a dicsőséget. Rövidre fogom tehát szavaimat, férfiak, idézem azokat, melyek a trifón által mondottakkal megteremtik az egységet, és amellett tovább viszik a gondolatot is. Nem egy másik részletet fogok idézni hanem ugyanazt, annak folytatását. Figyeljetek tehát rám, ezek azok a szavak, így szól az Úr, az Isten, aki megalkotta az égboltozatot és kifeszítette azt, és megszilárdította a földet, meg mindazt, ami benne van, és éltető leheletet ad a népnek, mely a földön él, lelket azoknak, akik taposnak rajta. Én az Úr hívtalak meg igazságosságban, fogtam meg kezedet, és erőssé tettelek, a nemzetnek szövetségül adtalak téged, népeknek világosságul, hogy megnyissad a vakok szemét felolgyad a megbilincseltek kötelékeit, a tömlöcökben azokét, akik a sötétségben ülnek. Én az Úr, az Isten, ez az én nevem, dicsőségemet. Másnak nem adom, sem erőimet a faragott bálványoknak. A kezdettől valók hímebe következnek az újjakat pedig meghirdetem, de még kihirdetése előtt nyilvánvaló lesz előttetek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, Uralma a föld legfelsőbb részéről szétárad, akik a tengerre szállnak és mindenkor hajóznak, a szigetek és akik rajta élnek. Újjongjon a sivatag, annak vidékei és házai, kedár lakói, jöngjönök, és akik a hegyek csúcsait lakják, kiáltsanak, adják meg Istennek a dicsőséget, erőit hirdessék a szigeteken. Az óra hatalmasságok Istene, összezúzza a háborút, dühhe fellobban, hatalmasat kiált ellenségei felett, vesd össze Izajás 42.5-től 13-ig. Ezeket elmondottam, majd hozzájuk fordultam, és így szóltam: értsétek meg, Barátaim, maga Isten mondja, hogy senki másnak nem adja dicsőségét csak ő neki, akit a népek világosságává tett. És nem úgy van, ahogy azt Trifón mondotta, hogy az Isten csak magának tartja fenn dicsőséget. Akkor így szólt Trifón, most már értem ezt is, adjál tehát megoldásokat azokra is, ami még hátra van. Ismét egy megjegyzés. Tehát és aljás 42, 5, 8 és 12 Károli szerint. Így szól az Úr Isten, aki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, aki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben. Tehát az Úr, Isten szól aki a teremtő, tehát az Atya a Justinus szerinti megfelelésben. Én vagyok az úr ez a nevem és dicsőségem másnak nem adom, tehát senkinek önmagán kívül. Majd adják az úrnak a dicsőséget, tehát annak, aki a 425ben szól, annak, aki a 42.8-ban magát úrnak nevezi meg. A zsidó kit csúnyán benézik a dolgot, ahogyan a keresztény szent is. Teljesen egyértelmű, hogy az Isten magáról szól ezekben az igékben, szó nincs arról, ahogyan Justilus fogalmaz, hogy senkinek csak ő neki vagyis a szülöttnek, az itt Justilus értelmezése szerint a fiúnak. Sehol nincsen, nem szerepel a kivételt jelentő csak szó, amit Justilus magyaráz a zsidóknak. Nem mondom, hogy szándékos a dolog részéről, inkább azt mondom, hogy ez tipikusan az a helyzet, egy klasszikus példája annak, amikor a magyarázó szeretné belelátni a saját elképzelését az Isten beszédébe, azaz ő úgy érti, pedig az ége maga még csak hasonlóról sem beszél. Sehol nincsen az, hogy csak ő néki. Az áll ott, hogy másnak nem adom, tehát senkinek, kizárólag magamnak. Folytassuk a szöveg tanulmányozását. A leírások világos formában úgy mutatják be Krisztust, hogy szenvedésnek alávetett, imádandó és Isten, ezeket már idéztem is nektek, és úgy kell elfogadnunk, hogy Krisztusra állnak, bár ők tagadni merik, hogy a Krisztusra vonatkoznak, de az eljövendő, szenvedő és uralkodó Istent megvallják. És a Dávid által mondott 95. Zsoltár szavaiból ezt a csekéséget ők elhagyják, a fáról, mert hogy ő ezt mondja, mondjátok el a pogányok között, az Úr uralkodik a fáról, de ők ezt így adják tovább, mondjátok el a pogányok között, az Úr uralkodik vesd össze Zsoltárok 95. 10 Senkiről, aki valaha is atti nemzetetekhez tartozott, nem beszélt úgy a pogányok között, mint Istenről és Úrról, aki uralkodik, csupán arról a megfeszítetről, akt megszabadulva tudni illik a halától feltámadt, ahogy a Zsoltárban a Szent Szellem mondja, és nem úgy beszél róla, mintha a pogányok isteneihez lenne hasonló, ezek ugyanis a démonok bálványai. De hogy amit most hallottatok, meg is értsétek, idézem nektek az egész Zsoltárt. Ez az, énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak, minden föld, énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Mint örömhírt hirdessétek napról napra üdvösségét, hirdessétek a nemzetek között dicsőségét, minden nép között csodatetteit. Mert nagy az Úr és szer fölött méltó, félelmetes minden Isten felett, mert a pogányok minden Istene démon, az Úr pedig megalkotta az egeket. Hódolat és szépség előtte, szentség és nagyság az ő megszentelésében. Hozzatok az Úrnak, pogány népek, hozzatok az Úr elé dicsőítést és tiszteletet! Hozzatok az Úr elé dicsőítést az ő nevében! Fogjátok meg áldozataitokat, lépjetek be udvarain, hódoljatok előtte Szent udvarában! Arcától remegen minden föld, mondjátok el a pogányok között, uralkodik az Úr! Mert ő kormányozza a föld és az nem fog inogni. Méltányosságban ítéli meg a népeket. Örvendezzenek az egek, és újjongjon a föld, rendüljön meg a tenger meg mindaz, ami betölti azt. Örvendjetek mezők és minden, ami csak rajtuk van, újjongjon az erdő minden fája az úr színe előtt, mert eljön, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a föld igazságosságban, a népeket az ő igazságában, lásd Zsoltárok 95.1-13-ig. Akkor megszólalt Trifón, te azt állítod, hogy az írásokban van olyan, amit a népvezetői elferdítettek. Az Isten ennek a tudója, minden esetre és nem hiszek ebben. Elég baj az válaszoltam, hogy te nem hiszel ebben. Rettenetes volt egykor az. Aranyborjú készítése azoktól, akik a földre hullott mannával elteltek, majd gyermekeket áldoztak fel a démonoknak, sőt magukat a prófétákat is megölték. Így tehát engem sem hallgattok, megfolytattam, amikor az írásoknak ezek keze általi megcsonkításáról beszélek. Ennek a ténynek az igazolására éppen elég az, ami csak a kérdések során felmerül, melléjük véve azokat a szövegeket is, amelyeket, mint tőletek megtartottakat, ti magatok idéztek. Erre Trifon vette át a szót, tudjuk, hogy kérésünkre te is ennek megfelelően idézted ezeket. Ezzel a Zsoltárral kapcsolatban pedig, amely Dávidtól való és te azt végig idézted, mi úgy gondoljuk, hogy ez nem valaki másról, hanem az atyáról beszél, aki az egeket és a földet megalkotta. De te arra vonatkoztattad, aki szenvedett és bizonygatni igyekszel, hogy ő lenne a Krisztus. Ismét egy megjegyzés. Mondanom sem kell, hogy az általam ismert minden szöveg ideértve a szeptuagintát ismára nélkülözi a fáról szót, ami a Zsoltárok 95 tízet illeti. Mi több, még el is csúsztatták a könyvek számozását az ége összezavarásának érdekében. Figyelemre méltó, hogy a második században élt Justinus számára világos tény volt már akkor is az ige hamisítás ténye, amelyet itt a zsidók szemére vetett. Ezt a szép zsidó hagyományt követte később oly nagy buzgalommal a keresztény Róma és Parázna leányai, illetve az őket képviselők is. Bár számos esetben idéztem a zsidó írást könyveimben hiteles forrásként, azok ott, ahol az óra, Krisztusra való utalások vannak, elképesztően meg vannak hamisítva, át vannak írva. Esetenként olyan nyilvánvalóan torsz szövegek kerekednek ki ezekből, hogy az egészen elképesztő. Tették ezt pedig csupán abból a görcsös igyekezetből fakadóan, hogy Krisztus messiási voltát elleplezzék. Ilyen például az ésaiás 96 vagy az Zsoltárok 89 először Károli, majd Izraelit a magyar irodalmi társulás szerint. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lésen, és hívják nevét, csodálatosnak, tanácsosnak, erős istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Most a zsidó szöveg. Mert gyermek született nekünk, fiú adatot nekünk és vállán van az uralom és a e néven hívják, csodálatosat határoz a hatalmas isten, örök atya, béke fejedelme. Ez ugye egy profécia, amely egyértelműen az eljövendő messiásra vonatkozik. A zsidó írás ezt teljesen eltorzítja. De nézzük az említett Zsoltárt is. Mert az Úr a mi pajzsunk, és Izraelnek szentje a mi királyunk. Zsidó. Mert az örökkévalói a mi pajzsunk, és Izrael szentjé a mi királyunk. Az Úr kegyelméből aki kapott látást és hallást, Oly módon könnyen rá az igazságra ma is, ha szemügyre veszi az összes elérhető írást, hiszen a zsidók is és a keresztények is a saját ízlésük szerint hamisították az írásokat, ám ennek okán nem ugyanazokat a részeket alakították át, tehát gyönyörűen lebuktatják egymást. A zsidó írásokból fény derül a keresztény hazugságokra, míg a keresztény írásokból fény derül a zsidó hazugságokra. Köszönjük Uram! Folytassuk a szöveget! Ennek az Isten fiának, minden teremtmény első szülökének, aki szűz által született és szenvedő emberré lett, akit Poncius Pilátus alatt népetek keresztre feszített, meghalt és feltámadta halálból, és felment az égbe, az ő nevére minden démon elmenekül, legyőzötten meghátrál. Még azoknak a nevére, akik nálatok akár királyok vagy igazak, akár proféták vagy pátriárkák voltak, ha ti az ördögűzésnél szólítjátok, egyetlen egy démon sem hátrál meg. De ha bárki közületek Ábrhám Istenét, Izsák Istenét és Jákob istenét szólítja, azonnal meghátrál. Csak hogy nálatok is ugyanolyan mesterkedésekben szólítják őt, mint azt a pogányok teszik, varázssereket és amuletteket vesznek igénybe. Megjegyzés. Nos, itt az idézőjelben keresztény szent már egyértelműen kimondja, feltéve, hogy valóban így fogalmazott Ó, mi szerint Krisztus, Isten fia minden teremtmény első Hogyan értsük ezt, ha nem úgy, hogy első a teremtmények között. Lehet itt egy másfajta értelmet is kinyerni ezekből a szavakból úgy, mint például, ha azt mondta volna, hogy minden teremtmény istene, de nem ezt mondta. Azt mondta hogy első szülöke. Ha Krisztus pedig minden teremtmény első szülöke, ha szülött, akkor teremtett, márpedig Isten örökké való és teremtetlen. Ha tehát ahogyan fejjebb is mondtam Krisztus szülött teremtett, akkor nem lehet Isten, ha viszont ő Isten, akkor ugyancsak nem lehet szülött teremtett. Márpedig Krisztus az Isten maga, egy és azonos az Atyával. Folytassuk. Erre én ezt válaszoltam: nagyon éleslátóan és okosan tett fel a kérdést, mert ez valóban homályos beszédnek tűnhet, de hogy ennek az értelmét is megismerd, hallgass meg tehát, amit most mondani fogok. A szellemnek ezek a felsorolt erői nem elégtelensége folytán lesznek vele, hogy azt mondja az ége, hogy rajta lesz, ott nyugszik meg, és ez annyit jelent, hogy felette megállapodik. Ő nem olyan lesz, mint a ti nemzetségtekben fellépett hajdani proféták ahogy ezt. Nektek is módotokban áll belátni. Ő utána már nem is támad közöttetek egyetlen próféta sem. Továbbá azok, akik közöttetek próféták voltak, mindegyik ezt vagy azt az erőt kapta meg Istentől, és ennek megfelelően cselekedett vagy beszélt, és ezt mi az írásokból ismerhetjük meg, ezért vegyétek fontolóra, amit mondok. A bölcsesség szelleme adatot meg Salamonnak, az értelemé és a tanás szelleme Dánielnek, az erősség és az Isten szelleme Mózesnek, Illésnek az Isten félelemé, Izaiásnak a tudás szelleme. A többieknek is ezekhez hasonlóan, hol csak egyet, hol többet is együtt kaptak meg ezekből az erőkből, mint Jeremiás, a tizenkettő vagy Dávid, meg mások, akik csak próféták voltak nálatok. Megnyugodott rajta, vagyis fölötte nyugodott, mert eljövetelével az emberek között az ő üdvrendje valósult meg, és ezzel az idővel meg kellett szűnni annak, ami nálatok volt, benne viszont már megnyugodott, és ő ismét megadta azokat az ajándékokat, mint azt előre megmondotta, ugyanannak a szellemnek az erejéből és kegyelméből azoknak adta, akik benne hisznek, és ez mindenki számára belátható. Mert megjövendölték azt is, hogy mindez ő általa fog beteljesedni, azután, hogy felmegy a mennybe, mint azt már mondottam, és újra mondom. Ezt mondja ugyanis, felment a magasságba, fogva vitte a fogságot, és az emberek fiainak ajándékot osztott, Veszd össze Zsoltárok 67-19. Vagy másútt egy másik jövendőlésben hirdette, mindezek bekövetkeztével kiárasztom szellemem minden testre, az én szolgáimra és szolgálóimra, és jövendölni fognak jó Öl 2.28. Megjegyzés. Az Isten által adott szellem szellemiség tehát nem az emberben, hanem vele, mellette, rajta van. Nem az ember lesz az ő bölcs elhatározása, döntése okán ilyen vagy olyan szellemiséggel gondolkodásmóddal bíró lény, hanem az Isten adja mellé fölé azt a szellemet, amit neki szán. Így vezeti a választottakat és keményíti meg az elvesztésre szánt edényeket. Megjegyzés vége. Mondjátok hát meg nekem, nem de Isten parancsolta meg Mózes által, hogy nem szabad képet, sem hasonmást készíteni akár arról, ami az égben, akár arról, ami csak van a földön, s ő maga készítette el a pusztában Mózes által az érckígyót, és jelül felállítatta, hogy a jel által menekedjenek meg a kígyó által megmartak, s mégis mentes az igazságtalanság vágyja alól. Mert mint már mondottam ezáltal a misztériumot hirdette előre, amellyel majd a kígyó hatalmát meg fogja semmisíteni, mely Ádám törvény is oka volt, üdvösséget hirdetett azoknak, akik hisznek az ezen jel által ábrázoltban, azaz a keresztáltal által jelzetben, aki meg fog halni a kígyó marásaitól, melyek gonosz cselekedetek, a bálványimádás és a többi igaztalanság. Ha ezt nem értitek meg, akkor adjatok számot nekem arról, hogy miért állította fel jelélül Mózes az érckígyót, a megmartaknak meg miért parancsolta, hogy tekintszenek fel rá, s a megmartak meggyógyultak, mikor ugyanő hagyta meg, hogy egyáltalán semmiféle képmást nem szabad készíteni. Erre a második nap jöttek közül az egyik ezt mondta, igazat mondtál. Nem tudjuk megokolni, bár én már sokszor kérdezősködtem-e felől a tanítóknál, Senki nem adott rá magyarázatot. Ezért folytasd csak beszéded. Figyelünk rád, aki rejtélyeket leplez mert hisz ezek miatt éri megszólás a proféták tanítását is. Megjegyzés Nos, ez itt már a nagyon durván körmönfont kategória, mint látszik abból is, hogy a zsidók is simán alácsúsztak a dolognak. Először is új vitatnám azt, hogy Justilus keresztről beszél az eredeti írásában. Ugye a második század első felében járunk-e disputa idején, amikor még valójában szó nem volt kereszténységről és a kereszt szimbólum használatáról Krisztus követői, e szöveg szerint is a Krisztusiak között. Az a beszúrt kis tagmondat, lásd azaz a kereszt által jelzetben, nézetem szerint szimpla hamisítás. Egy fordító vagy szövegmásoló utólagos hozzátoldása. Éppen ilyeneket találunk például Josephus Flavius első században született írásainak ránk maradt példányaiban is lásd például Szellemi Izrael 94 és 95. oldalain. Ez is egy tipikus példája ennek a fajta buta és igénytelen próbálkozásnak, hiszen nagyon kilóg a lóláb. Aki bírja a megfelelő szenzorokat, annak azonnal megszólal a fejében a riasztás egy ilyen szánalmas produkcióval való találkozás esetén. Hiszen egyértelműen az érc van szó a beszédben, hogy jön ahhoz a kereszt. Sehogy. Ám még ha valóban említette is volna Justilus a megfeszítésre használt eszközt, akkor is maximum a feszület szót használta volna, hiszen akkor emberei, ahogyan az eredeti bibliai szövegek is erről beszéltek és nem pedig keresztről. Lásd ezt is a Fétis című munka keresztről szóló fejezetében. Ha elolvasod az egész mondatot újra, kihagyva a betoldást, sokkal értelmesebb összefüggő egészt fogsz kapni, mint ezzel az erőltetett, se füle se farka betoldással. Azután a jelenlegi szöveg itt sajnos egyértelműen állást foglal a bálvány imádat mellett is, hiszen az. Érckígyóra való felpillantásnak nem az érckígyó, illetve a bálvány megbámulása így a szimbolika, hanem a gyógyulásban az úrban való hit volt a lényege. A szellemi és nem a fizikai része az aktusnak. Aki hit és ezt a hitet megnyilvánítandó ránézett az érc kígyóra, az megmenekült, nem pedig azért menekült meg, mert ránézett a bálványra. Irgalmatlan nagy különbség van a kettő között. Ég és föld mondhatni. Ne feledjük el, hogy azok az emberek ott nagyon durván ragadt népek voltak, esetükben muszáj volt számukra megfelelő módszerekkel élnie Istennek, hiszen képtelenek voltak a magasabb rendű elvont gondolkodásra. Jónás idejében 4.11. Isten azt mondja a niniveiekre, hogy azok még a jobb és bal kezük között sem tudnak különbséget tenni. Persze, mint minden igének, Természetesen ennek is van szellemi megfelelése, illetve jelentése, mégpedig az, hogy nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. Ezért kapták végül a törvényt is, amely csak és kizárólag nekik adatott a bűnnek okáért. Sem az elődeiknek Noétól Mózesig, sem Krisztus után nem volt szükség a törvényre, sem semmiféle testi ilyenre, mint a körülmetélkedés. Tehát a jelenlegi szöveg szerint Justinus először elmagyarázza a zsidóknak, hogy a kiábrázoló Ószövetségi Egyház ideje lejárt azzal, hogy eljött a messiás. Elmagyarázza, hogy mindaz, a szombatot is ideértve, ami az Ószövetségi Egyház törvény szerint szokás rendjébe tartozott, az új szövetségben hatálytalanná vált. Majd ezek után állítólag megpróbálja a kereszt szimbólum tiszteletének jogosságát az ért kígyó tiszteletével legitimálni és magyarázni. Nem kicsit sántít a dolog, viszont nagyon. Jöjjön a folytatás. Amikor pedig így szól, Istenem vagy, ne hagyj el engem, egyúttal azt is tanítja, hogy mindenkinek a mindenséget teremtő Istenben kell reménykednie, csak nála kell keresni üdvösséget és segítséget, de nem úgy, mint a többi ember teszi, akik nemesség, gazdagság, erő, bölcsesség által vélik üdvözülteknek magukat. Ti is hasonlóan cselekedtetek, hol aranyborjút öntöttetek, de mindig hálátlanok voltatok, megöltétek az igazakat és úgy látszik származásotok elvakított benneteket. S ha úgy látszik, hogy Isten fia nem azért üdvözít, mert fiú, nem is azért, mert bölcsnek mondja, hanem mert bűntelen, mint Izaiás beszél róla Lásd 53,9). 53-9, mert még szóval sem követett el bűnt. Nem tett törvénytelenséget és álnokság nem hagyta el ajkát, Isten nélkül pedig üdvözülni nem lehetséges, akkor hogyan várjatok ti az üdvösséget enélkül a reménység nélkül, nem csaljátok meg vajon magatokat. Megjegyzés itt ismét egy nagyon veszélyes, csúsztatásgyanús esettel állunk szemben. A kiemelt állítás csak és kizárólag abban az esetben igaz, ha az idézem mindenséget teremtő Isten alatt magát Krisztust, az Urat értjük. Amennyiben itt elménkben félretolva Krisztus Urunkat, a mindenséget teremtő Istenben az Atyát értjük vagy keressük, akkor nagyon rossz úton járunk. Márpedig a szerző mint alább is látni fogjuk egyértelmű különbséget tesz az atya mint teremtő, és Krisztus a fiú, mint messiás között. Ebben az értelemben tehát itt azt mondja, hogy mivel maga Krisztus is így tett, ezért hát az atyában kell reménykednie mindenkinek, ami pedig ebben a formában komoly hazugság, hiszen maga Krisztus az út, az igazság és az élet. Ő az atya is egyben. Csak és kizárólag Krisztus által menekülhet meg bárki ember. Folytatás Jézus eljött, férfiak, amint azt bőségesen bizonyítottuk, és ismét várják, hogy eljöjjön Jézus az felhőin, akinek nevét ti gyalázzátok, és arra törekedtek, hogy az egész föld gyalázzák. Férfiak mondtam vitatkozhatnák veletek az olvasási módról, melynek alapján ti a mondottakat így magyarázzátok, míg el nem jön az, ami neki van fenntartva. A hetvenes fordítás azonban nem így magyarázza, hanem így, míg el nem jön az, akinek fenn van tartva. Ami következik, az is arra utal, hogy Krisztusról beszél, és így van, őrá várnak a nemzetek. Nem kívánok vitatkozni veletek egy írásjelről, ugyanígy azokról a könyvekről sem, melyeket nem fogadtok el, és amelyeket idéztem Jeremiás próféta, Ezdrás és Dávid könyveiből, amikkel a felkentet akartam bizonyítani, hanem éppen azzal akartam a felkentet bizonyítani, amelyeket mindmáig elfogadtok ti is. Ha ezeket jól átgondolnák tanítóitok, akkor könnyen belátnák, mit tűntettek el, mint az izaiás halálára vonatkozó részeket is, akit ketté fűrészeltek, ez is magának a felkentnek a titka, hogy nemzeteteket ketté fogja vágni, az érdemesek méltók lesznek a szent pátriárkákkal és profétákkal az örök királyságra, mások a hozzájuk hasonló minden népből származó hitetlenekkel és megrögzöttekkel a kioldhatatlan tűzre küldetnek, melyről már beszélt. De még más ehhez hasonló kifejezések is találhatók a törvényhozónál és a profétáknál. Úgy vélem, elég is csak annyit felemlíteni, hogy amikor azt mondja nekem Isten, Isten elment Ábráhámtól, vagy az Úr beszélt Mózessel, vagy az Úr alászállott megtekinteni a tornyot, melyet az emberek. Fiai építettek, vagy bezárt a kívülről az Isten Noé bárkaját nehogy azt higgyétek, hogy maga a születetlen Isten szállt alá és szállt fel onnan. A kimondhatatlan atya és a mindenség ura ugyanis nem megy sehová, nem is sétál, nem is alszik, fel sem kell, hanem legyen az bárhol saját helyén marad, éles látású és éles hallású, nem szemmel és nem füllel, hanem kimondhatatlan erővel. Mindenbe belelát. Mindent ismer, egyikünk sem marad rejtve előtte. Nem mozgatja semmi, akit helyi és az egész világ sem tud körülfogni, aki volt, mielőtt a világ lett. Hogyan is beszélhetne valakivel, miként jelenhetne meg valakinek is, miként tűnhetne fel a föld legkisebb részén is, mikor még az általa küldött dicsőségét sem bírta látni a nép a sínai hegyen, még Mózes sem tudott bemenni a sátorba, melyet készített, ha megtöltötte azt az Istentől származó dicsőség, de még a pap sem tudott megállni a templom előtt, amikor a Fritz szekrényt a jeruzsálemi épületbe hozta, melyet maga Salamon építetett. Sem Ábrahám, sem. Izsák, sem Jákob, sem más ember nem látta csak úgy egyszerűen a mindenség és az ő felkentjének kimondhatatlan urat és atyát, hanem az ő akaratának megfelelően Isten, az ő fia és akaratának végrehajtó angyala, akire vonatkozóan az volt az elhatározása, hogy a szűz által emberként szülessen, aki tűz is lett egykor a Mózessel folytatott beszélgetés közben a csípke bokorban. Ha nem így gondolkodunk az írásokról, akkor megtörténhet hogy a mindenség ura és atya nincs az égben, amikor Mózessel beszélget, és az úr tüzet és kénykövet bocsátott szodomára a mennyből az úrtól teremtés 19-24. Dávid által ismét így szól, emelkedjelek fel kapuk, a ti fejedelmeitek, táruljatok fel örök kapuk, és bevonul a dicsőség királya, Zsoltárok 23. 7. Majd ismét ezt mondja, mondja az Úr az én uramnak, ülj az én jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámojául nem teszem, Zsolt 109 Megjegyzés. Itt egy értelművé és kétség nélkülivé válik, hogy Justinus, illetve a szöveg ma olvasható verziója két istenről beszél. Most az, hogy valóban ez-e az eredeti tartalom vagy a későbbi másolók fordítók manipulálták-e azt az anyaszentegyház utasításainak megfelelően, lényegét tekintve mindegy. A lényeg az, hogy ez a tartalom két Isten terültet. Ismét felteszem a kérdést, hogyan egy az Isten ha kettő. Azt a korlátoltságot, mely szerint azt hiszi, az Istennek fizikailag is lennie kell valahol lásd a szövegben megtörténhet, hogy a mindenség ura és atya nincs az égben, amikor Mózessel beszélget, hogy minden hasson, talán betudhatjuk a korföldhöz ragadt, beszükült látás látásmódjának, de ettől függetlenül itt ez a megnyilvánulás az írás elején megismert csodás szellemiséghez képest megdöbbentően korlátolt gondolkodásmódra utal, ha csak nem szándékoltan erre törekszik terelni az olvasó te. Magyarázat. Nagyon úgy tűnik, mintha nem is ugyanattól a szellemtől származna a két rész. A következő fejezetben azonban szépít, valamelyest igyekszik lágyítani a dolgon, bár ezt is igen rosszul teszi meg, nézzük. És hogy úra felkent, és Isten fiaként Isten, s korábban csodálatos módon férfiúként, angyalként is a tűzfényben jelent meg, mint a csípkebokorban, így jelent meg a szodomán beteljesített ítéletben is, amit már annyi mindennel bizonyítottunk. Felidéztem ismét mindazt, amit előzőleg már a kivonulás könyvéből leírtam, a látomást a csípkebokorban, a Jézus névvel való elnevezésről, és folytattam, és ti ne gondoljátok hogy bőbeszédűségből mondom ezt annyiszor, hanem mert tudok olyanoktól, akik ezeket előre meg akarták mondani, és őt a mindenség atyától Mózesnek megjelent erőnek, vagy az emberekhez való közeledésében Ábráhámnak és Jákobnak megjelent angyalnak akarták nevezni, mivel általa kaptak üzenetet az emberek az atyától. Dicsőségnek is akarták nevezni, mivel időnként felfoghatatlan tüneményben jelent meg, máskor férfiúként, ezért embernek is akarták nevezni, miután ilyen alakokban jelent meg, ahogyan az atya akarta. Ígének is nevezik, mert elhozza az embereknek azt, amit az atya beszélt. Ez az erő úgy létezik, hogy elválaszthatatlan és elszakíthatatlan az atyától, ahogyan a napföldre sugárzó fényéről is azt mondják, hogy elválaszthatatlan az égen levő naptól, s amikor lenyugszik, magával viszi fényét is. Így az atya is mint mondják amikor akarja, kiugrasztja erejét, s amikor akarja, ismét visszavonja önmagába. Azt tanítják, hogy így hozza létre az angyalokat is. De hogy angyalok vannak, és megmaradnak örökké, és nem oldódnak fel ismét abban, akiből lettek, ezt már bizonyítottuk. És hogy ez erő, melyet a profétai szó Istennek is mond, mint ezt is számos érvvel bizonyítottuk, küldött is, nem csak fogalmilag különbözik, mint a naptól a fény, hanem számszerűleg más, az előzőben ezt a tent is röviden megvizsgáltuk azt mondván, hogy ez az atyától származó erő, az ő akaratából és erejéből született, de nem leválásképpen, mintha megosztódott volna az atya lényege, mint amilyenek az összes többi megosztott és feldarabolt. Dolgok, melyek nem ugyanazok, mielőtt még feldarabolták volna. És példaként vettük a tűzről meggyújtott másik tüzet, látjuk, hogy egyik nem csökkenti a másikat, melyről sokat lehet meggyújtani, hanem ugyanaz marad. Megjegyzés. Az iménti fejezetben tehát valamelyest szépít Justillus, ám elköveti azt az óriási, talán szándékos hibát, hogy itt is az atyára koncentrálja a hallgatóság figyelmét. Holott Krisztus maga az, aki az út az igazság és az élet. Ő az Isten, nem pedig valamiféle ezoterikus izé, mint az erő a csillagok háborújából. Magyarázza, hogy a kettő, atya és fiú és nem három, mint a negyedik század óta végső soron valójában egy, de az utolsó mondatában ismét csak határozott állást foglal, amikor a tűz példájánál ezt mondja, egyik nem csökkenti a másikat. Hiszen egyik és másik, az mindenki fejében egyértelműen kettő, mondja az bárki is, hogy egy. Ez szimpla szemfényvesztés. De végül a szög csak kibújik itt is a zsákból, ne legyen a dolog zsákba macska. Justinus, a már a keresztény szent, aki valószínűleg nem is hallott soha a kereszténységről, illetve a ma olvasható szöveg előáll a farbával, íme. És ami érveket még mondtam, ennek bizonyítására mondtam. Amikor az írás azt mondja, tüzet bocsátott le az úr az úrtól a mennyből, akkor a prófétai szó számszerűleg is céloz arra, hogy ketten vannak, az, aki a földön van, akiről mondja, hogy leszállott megtekinteni a szodomaiak kiáltását, a másik meg a mennyben levő, aki földön levő úrnak is ura, mert atya és Isten, az előbbi létének, hatalmának, óraságának és istenségének oka. És amikor Isten kezdetben mondja, íme, Ádám olyan lett, mint egy közülünk, akkor is az olyan, mint egy közülünk, aki fejezés a számot jelenti, s nem tesz lehető vétropologikus magyarázatot, ahogyan a szofisták szeretnék magyarázni, akik az igazságot sem felfogni, sem megmondani nem képesek. A bölcsesség könyvében ez áll, ha hirdetem nektek, ami naponta történik, nem fogom elfelejteni felsorolni azt, ami öröktől fogva van. Az Úr alkotott engem útjai kezdetén műveire. Az idő előtt megszilárdított engem kezdetben, mielőtt a földet és a mélységet megalkotta volna, mielőtt a vizek forrását fakasztotta volna, mielőtt megszilárdította volna a hegyeket, a halmok előtt nemzett engem, példabeszédek 8.21-25-ig. És még hozzátettem, értitek, hallgatóim, főleg, ha értelmére is odafigyeltek, hogy az írás arra céloz, hogy ez a szülött egyszerűen minden teremtményt megelőzően születik az atyától, és a szülött szülőjétől számszerűleg különbözik, amit mindenki, bárki is legyen, elizövő. Nos, ami azt illeti, a szerző, illetve az idézett szöveg ezen utolsó meglátásának is határozottan ellent mondanék, hiszen egyértelműen téved, amikor kijelenti azt a szót állítása kapcsán, hogy bárki is legyen elismeri. Mert legalább egy ember biztosan van, aki nem ismeri el a fiúnak az atyától való számszerű különbözőségét. Én. Nem értem, hogy nem lehet megérteni azt, hogy ha egy az Isten, akkor nem lehet számszerűleg kettő. Különösen pedig nem három. Isten istensége és a szelleme nem egy-egy különálló személy. ezt kell megérteni. A fogalmakat nem kell, illetve nem szabad megtestesíteni, megszemélyesíteni. Ha Isten éppen úgy akarja, akkor egy idejűleg ezer, vagy korlátlan számú testet ölt, de ettől ő még ugyanúgy jelen lesz mindenhol. Nincs az a buta és korlátolt felfogásból eredő helyzet, hogy ha Isten testet ölt a földön vagy tetszőleges számú helyen, akkor nincs jelen a mennyben. Ez a nézet egy nagyon korlátolt és földhöz ragadt fizikai természeti látásmód eredményeként születhet csak meg valakiben. Isten nem a Jóska bácsi, aki ha éppen Debrecenben van akkor nem lehet ugyanakkor győrben is. Isten egy időtlenül létezve jelen van mindig és mindenhol. És hat minden pillanatban az egész teremtésre hiszen az belőle és általa képes csak létezni. Ennek a megértéséhez azonban képesnek kell lenni az elvont gondolkodásra. El kell tudni szellemileg szakadni attól a fajta földhöz ragadt gondolkodásmódétól, amely az Istent, aki egyébként láthatatlan és végtelen, bezárja egy a földi ember számára elképzelhető és felfogható, behatárolt testbe. Így képzelik el az Istent nagy szakálló, öreg atyának, aki simogatja és terelgeti a fiát, Jézus Krisztust. Ezt ültette beszányi módon, ám teljes sikerrel keresztény tömegek fejébe az Anya Szent Egyház, az elmúlt 1700 éves tevékenysége során. Ha pedig az ember két vagy három istenben hisz, akkor nem hisz az egy istenben. Erről van tehát szó. Ennek a hibás gondolkodásmódnak a kiküszöböléséhez van szükség az elvont gondolkodásmód képességére, amely elvileg minden ember sajátja. Elvileg. Ám amint az imént idézett szöveg elején is olvashattuk a filozófia valóban Istentől nekünk adományozott nagy, igen értékes ajándék számunkra, bár sokak elől rejtve marad. Sokan nem képesek és nem is akarnak gondolkodni valóban fontos és értelmes dolgokon. Ez a helyzet. Mára sokan, akik egyébként ragaszkodnak a Szent Háromság hamis. Tanához, a lelkükben érzik az egy kontra kettő három ellentmondásának a problémáját, ezért ők már nem merik ezt ilyen nyíltan kijelenteni, mint a fenti szövegben olvashattuk, ezért van az a kényszeredett próbálkozás, hogy az egy az három, a három meg valójában egy, de ez az érvelés mindenképpen kibicsaklik, hiszen nem logikai érveken alapszik. És mindazok ellenére, hogy már a második századi gondolkodók látása is erősen megkérdőjelezhetővé vált mi történt. Azt látjuk, hogy Szent Justinus még beérte kettő Istennel, ám Szent Constantin csapata gondolták abból baj nem lehet már biztos ami biztos alapon, úgy bő 200 évvel a e disputa után hozzácsaptak ehhez a kettőhöz még egyet Konstantinápolyban 381-ben, így lett Szent Háromság az egy istemből. Visszatérve a fenti disputához, igen figyelemre méltó, hogy a szöveg második részének felfogása konkrétan mennyire ellentmond az első részben foglaltaknak.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 Tehát ha nem lesz sohasem más Isten az egyetlenen kívül, akkor nem lehet kettő Isten sem. Következésképpen ez a magyarázat tagadja Krisztus Isten voltát. Azt mondja az 5.1-ben, hogy egyedül csak az Isten, nem pedig ők ketten, nemhogy hárman. Meg kell érteni, hogy az Atya, akiről Krisztus az Úr beszélt láthatatlan. Ha tehát bármely próféta arról számol be, hogy látta külön az atyát, illetve akit annak vélt és a fiút, akkor az nem lehet szó szerint értendő, hiszen maga az Úr mondta, jelentette ki, hogy az atyát nem látta és nem láthatja senki, csak ő. Egy fogalom, mint az Isten istensége nem látható szemmel, csak és kizárólag felfogható hittel, szívvel és értelemmel, amelyeket pedig ugyancsak kizárólag ő adhat meg ehhez. Amiért például János a jelenések látomásaiban vagy énok láthatta az hajót, öreget s a többi és a fiút, bárányt, s azért volt, hogy értelmezhetővé váljék számára az adott látomás. Egy Krónika 29.10-14-ig Károli szerint. Hálákat ada azért Dávid az úrnak az egész gyülekezet előtt, és Mándő Dávid, áldott vagy te, Uram, Izraelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké. Oh, huram, tájd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, tájd. Tájd, oh, huram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken. A te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom. A tekezetben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítetése. Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándékadására, amint tettünk. Mert tőled van minden, és amiket a tekkezetből vettünk, azokat adtuk most néked. Idézet vége. Arról most nem szólok, hogy Dávid itt valójában tagadja a szabad akarat létét, amelyet oly hevesen igyekszik bizonyítani ma a világ jelentős része és a kereszténység egyaránt. Ráadásul egyetlen szó sincs a Septuagintában itt szabad akaratról, ez egy újabb szimpla Károli költemény, de erről már sokat írtam korábbi munkáimban. Az eredeti szöveg valahogy így fest: itt a Magyar Biblia Társulat tálalásában. Egy Krónika 29.14 mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ennyit adakozni? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk. Amiért tehát idéztem a e szakaszt az, hogy lássunk egy eddig nem idézett ige szakaszt is az Úristen egy személyűségére. Ha a Szent Háromság személyeit felosztanánk szerepük szerint, akkor az Ószövetség istenéből Szent Harmincságot is kreálhatnánk minden probléma nélkül. Lenne egy seregek ura, egy ilyen, egy olyan és még egy rakásam olyan, egyéb isteni személyi, akikről mind olvashatunk ott. Tehát Dávid ezt mondja, te magasztalod fel magadat. Ahogyan Krisztus, az Úr magasztalta az atyát. És sokadszor a nagyon-nagyon egyértelmű az Úrtól ihletett profétai beszéd és aljástól 96 Károli szerint. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét, csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóságatjának, békesség fejedelmének. A gyermek tehát, aki nékünk adatott, aki Krisztus az maga az erős Isten, az örökké valóságatja. Mert az Úr a mi paizsunk, és Izraelnek szentje a mi királyunk. Most az 1 Timóteus egy 17 Károli szerint. Az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Jelenések 14 hét, Szent István Társulat, majd a Károli szerint. Nagy szóval hirdette, féljétek az Istent és dicsőítsétek, mert eljött ítéletének órája. Boruljatok le az ég és a föld... A tenger és a vízforrások alkotója előtt. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Ez utóbbi igét azért hoztam két verzióban, hogy lássuk megint a Károlinak itt csak lehelet finomsumák manipulációját azzal a második kis és szócska becsempészésével. Érthetjük helyesen ezt a verziót is, de az a kis egyébként teljesen indokolatlan és felesleges második és szócska könnyen el is térítheti a több isteni szemét keresgélő olvasót. Nézd csak meg így ezt a részt. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, és aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Ugye-ugye? Rendben, nincs ott az általam is zárójelbe tett is szócska, de azzal az egyébként teljesen felesleges plusz és szócskával együtt ami viszont ott van a Károliban, milyen könnyen félreérthetővé válik a görög szerint egyébként teljesen egyértelmű tartalom. Tudom-tudom, én vagyok, aki a kákán is a csomót keresi, de sajnos ez a revideált Károli verziók szemlélésekor több mint jogos hozzáállás, mint arra már számos bizonyítékot bemutattam előző írásaimban is. Tehát a lényeg, ki az örökké való király? Az aki a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcsisten. Aki Izraelnek szentje. Maga az Úr, a megváltó Krisztus. Tehát ezzel a végére értünk Szent Justilus igen kevés ránk maradt és a nagy közönség számára napjainkban is elérhető írásainak egyike megismerésének. E fejezettől való búcsúként enged meg kedves olvasón, hogy két úgynevezett apokrif idézetet mutassak be neked. Bár az ezek forrásaként említett apokrif, csak a nyugati kereszténység által egyébként részükről érthető módon és jó okkal kitagadott mű, nekünk, Krisztus igaz és valódi követőinek örök igazság. A tizenkét pátriárka testamentumából következnek az idézetek amelyek ne feledjük, időben még Mózes előtről valók. Tehát sziméjön 6-7 és ászer 7-3-4. Akkor majd örvendezésben én is feltámadok és áldani fogom a magasságbelit az ő csodálatos tetteiben mert az Isten testet ölt magára, együtt étkezik az emberekkel, és megszabadítja az embereket. Így lesz ez mindaddig, amíg a magasságbeli nem tekint le a földre, akkor úgy fog eljönni, mint ember az emberek között, eszik és iszik, a víz által egyszerűségben összetöri a sárkány fejét. Ő fogja megszabadítani Izraelt és az összes pogány nemzetet, az Isten ember képébe mutatja magát.